Európai értékeiről 2018. május 4-e nem sokkal 8 óra után. Schmidt Mária látószög.

Fidel Castro halál, akkor Juncker, aki nyilvánvalóan azt sem mindig tudja, hol van, kivéve ha valami adó adóelkerülő és adócsaló ügyletet intéz, már kinyilvánította, hogy nagyra becsülte a kubaiak ezreit meggyilkoló bebörtönző és a fékek is ellensúlyok szerepét semmibe vevő diktátort. Most pedig azzal az indoklással avatja fel az Európai Unió nevében Marx Szobrát, hogy gondoljanak akármit is Marx Károlyról, az senki sem tagadhatja, hogy valamilyen módon formálta a történelmünket.

Ne akadjunk fel azon az intellektuális sekélyességen, ami ezt az embert jellemzi. Nyilvánvalói megbízói pont azért ültették oda, ahova, mert egy ilyen színvonaltalan, zsarolható, semmire való idiótára volt szükségük, akit úgy mozgathatnak, ahogy nekik tetszik.

Ha valakire, hát Adolf Hitlerre is igaz, hogy valamilyen módon, sőt, talán nem tudzás kijelenteni, hogy jelentősen formálta a történelmünket. Junkernek és mozgatóinak mégsem jutna eszébe szobrát felavatni. De ne menjünk ilyen messzire. Marx jelentős gondolkodó volt, mondják, ahogy Heidegger is kétséget kizárvon az volt. Vajon az ő Németországban felállítandó szobrát merészelné -e vállalni valamelyik német város, és felavatná ez a közbohóc? Ja, hogy ő a 30-as években néhány évig Hitler híve volt?

Márc pedig a kommunista, terrorista diktatúra szimbóluma. A mi feladatunk pedig az, hogy jövőre az uniós választásokon és mint mária látoszokban olyan képviselőket küldjünk az Európai Parlamentbe, akik végetnek a nyugati kommunisták nyomulásának is elküldik őket oda, ahova valók a súlyesztőbe.

like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from

2018. május 5-e, Pesti srácok, Szarvas Szilvester. Orbán Viktor, a Pesti srácoknak a kúria súlyosan beavatkozott a választásokba.

A ma Levél szavazatok tönkretételével kapcsolatban Orbán Viktor álláspontját, véleményét is szerette volna megtudni. Kérdéseikre Havasi Bertalan miniszterelnök sajtófőnöke ismertette a portálnak Orbán Viktor álláspontját. Orbán Viktor véleménye szerint a kúria beavatkozott a választásba.

Idézem, úgy gondolom, hogy a kúria ezzel a döntésével elvett egy mandátumot a választóinktól. A kúria egyértelműen és súlyosan beavatkozott a választásokba. Az alkotmánybíróság végzését áttalulmányozva nyilvánvaló, a kúria intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához, nyilatkozta Orbán Viktor, akinek a véleményét Havasi Bertalan tolmácsolta a pestisrácok.hu-nak. A kúria intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához.

has broken like the first morning Blackbird has spoken like the first bird Praise for the singing Praise for the morning Praise for the springing Fresh from

És hát, lássuk be, Juncker sem nőtt fel intellektuálisan a feladatához, hiszen, Schmidt Mária megmondta, ne akadjunk fel azon az intellektuális sekiességen, ami ezt az embert jelenzi annak kapcsán, ahogy megemlékezett Marx károiról.

Ma 2018. május 7-ike van. Hogy ma ki nem fog felnőni intellektuálisan a feladatához, azt majd meg fogom tudni mondani, holnap. Ahhoz a mai teljesítményt időben kell még tudnia értékelni az osztályfőnöknek és az osztályfőnök nőnek, valamint a tanári karnak.

Addig itt marad nekünk 2018. május 7-e hétfő, a maga 17 órájával, ami még hátra van, és abból is már inkább csak 16 óra, 48 perc. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Önök az én hallgatóim, én pedig Fiala János vagyok.

Mint mondottam, vala volt ebben a 14 éven aluliaknak nem is felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorban, hogy már 2018. május 7-e hétfő van, a pontos idő pedig 12 perccel múlott reggel 7 óra. Elmondom elérhetőségeimet, majd folytatom. 0614890999 063677161.

Mondandómban nem tudom, meddig jutok, azt se tudom egyáltalán, hogy van-e dom, hogy fel tudok-e intellektuálisan nőni ahhoz az elváráshoz, amelyet egyébként saját magammal szemben támasztottam. Ezt majd önök döntik el, és jelzik majd vissza számomra az elkövetkezendő napokban, hetekben, években. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. reggelt hát Két korábbi felolvasásához annyit, hogyha közelebb hajolok hozzá virtuálisan, akkor a Schmidt Mária...

Írásában két dolog ütötte, vagy két dolgon akadt el az én agyam. Az egyik az, hogy számon kéri a ellens, fékek és ellensúlyok felszámolását, és ez ugye finoman szólva is áthallásos, mert valószínűleg nem annak szánta. A másik pedig az, hogy a, ha jól gondolom az, az Európai Bizottság és az Unió működését, akkor a Junkers megválasztásában

Jelentős szerepe volt annak az európai néppártnak, amelynek ugye a Fidesz is, nem mondom, hogy oszlopos, de szükségszerűen aktív tagja, amin szintén el kéne gondolkoznia. Ha pedig távolabbról nézem mind a két idézetét, akkor azt kell mondjam, hogy azt hiszem, én bizonyára, én így de talán a mások is, hogy...

A választások előtt mindenki azt gondolta, hogy talán egy kicsit másképp fog folytatódni az élet, ha, ne, ha az ellenzék nyer a... Eltetszett tűnni. Ha -hú. Megvárom, amíg visszahívjuk.

Nem én szakítottam meg, legyen szíves, hívjon vissza, meghallgatnám a befejező mondatokat, mert szeretnék rá reflektálni. és netán elfelejtette volna a telefonszámod ennek kicsi a valószínűsége. Vonal megvan.

Haló! Hol tetszetlen? Elvileg ismerem ezt az embert, azért mondom, hogy elvileg, mert nem vagy benne biztos már éppen arra készültem, hogy visszaívjam. Jó reggelt.

Elnézést, azt írta a telefonom, hogy leestem a hálózatról. Ilyet időnként csinál, de most Mert Már éppen terveztem visszahívni, igen. Megint leesett a hálózatról. Akkor hiába hívom vissza. Három a magyar igazság, én azt bevárom, és utána...

Mondom a magamét, ami egyébként abszolút belefér abba a logikába, amit szerettem volna ma reggel legosztanianak kell. Merre jár? A tárogató úton. Most félreáltam, megálltam, mert ha itt most itt jó vagyok, akkor, akkor ennyit még kibírok. Jó, szóval egy, nem tudom, megig

hallatszott, majd mindjárt megmondom meddig, és egy percet adja még nekem. Utána ott tartottunk, hogy konszolidáció. Igen, szóval tehát messzebből néze, pedig azt gondoltam, hogy, hogy, hogy mindenképpen másképp lesz, ha az ellenzék nyer azért, ha a Fidesz nyer, akkor hát, ha egy kicsit behúzza a féket, és egy kicsit, hogy mondjam, lubickol a győzelmében, és nem dombol, hát, hát. Egy kérdésem volna, ne haragudjon, elfelejtettem, ha egyáltalán valaha is tudtam, ön hány éves?

54. Jó, szóval nálam fiatalabb, nem is kevés, legalábbis azok az évek, amelyekkel ön fiatalabb, azt én nem kevésnek találom, szóval két dolgot, röviden. Az egyik dolog az, hogy ma érettségizik a lányom, igaz, hogy nem történelemből, hanem magyarból, és azon gondolkodom, hogy például egy történelem tanár, e, amikor tanít...

Akkor mennyire veszi figyelembe mind azokat a tényezőket, amelyek a hétköznapok folyamán úgy hathatnak rá, ahogy egyébként Orbán Viktor, ez most kevésbé, majd mit Mária beszél, ez most nagyobb mértékben. Ezt nem tudom megítélni. És itt le is viszem a hangsúlyt. Itt egyébként nem a lányomban volt a hangsúly, hanem a történelem tanáronak akit nem ismerek. És nem a lányom történelem tanáráról van szó, hanem egyáltalán a történelem tanárokról van szó. De természetesen az ifjúság is benne van,

de most nem róluk beszélek, talán azért inkább a történet tanárokról, mert azok korosztáilag hozzám közelebb állnak. A másik dolog, amit akarok önnek mondani, és amire én egyébként a ma reggeli gondolatmenetemet feltűztem, az az, hogy azt a költői kérdést akartam önökhöz intézni, hogy nekem az április 8-ai választások után

Ezekkel a kijelentésekkel egy tízes skálán, tízesre kellene érdemben foglalkoznom, mert ahogy én visszaemlékszem a múltra, mintha egyébként talán régen ez így lett volna, függetlenül attól, hogy azok nyertek-e, mint akiknek én trukkoltam, vagy nem.

És ma 2018, május 7-én azt kell, hogy mondjam, hogy bennem erre van hajlandóság, de gyakorlatilag képtelen vagyok rá, és azt nem mondom, hogy deprimált vagyok tőle, mert egyszerre vagyok felszabadult, és egyszerre vagyok deprimált. Egy olyan útelágazásnál vagyok, amilyen útelágazásnál az életemben sokszor voltam, de ha visszanézek a múltamba, akkor utoljára régen volt ilyen, és van bennem félelem az ügyben, hogy a hallgatók vagy bárki elkíséri engem ezen az úton.

A azt tudom, történelem oktatásról, vagy a tanáról azt tudom mondani, hogy ahogy én olvasom, meg figyelem, a tankönyvek beszűkülése és eléggé egyedi kialakítása kapcsán számtalan történelem tanár adott már annak hangot, hogy az a történelem könyv, amiből neki tanítania kell, mert megszinte szabad tankönyvválasztás lehetősége az sok szempontból objektíve is,

és néhány szempontból ugye szubjektíve is hibás, bár a szubjektíve hibás az egy furcsa megfogalmazás. Aztán, hogy ő hajlandó-e eltérni a fentről megadott irányvonaltól, amit a könyv képvisel, a tankönyv képvisel, és hajlandó az ő saját történelem szemléletét felülírni a könyvet tanítási órákon, ez szerintem leginkább bátorság, meg karakánság függvénye, és passz.

Tehát az, az, az alapdöntés alap megvan, hogy mit kell neki gondolnia a múltról, aztán ha meri mondani, ha más gondol, az az ő kockázata. Az pedig, hogy most hogy érzi magát az ember, hát...

Nem yeah. az ember, én, én most én, arról beszélek, jó, jó, jó. hogy én akarok-e azzal a gondolatfelhővel foglalkozni, amit a karikaturista úgy általában az emberek feje fölé szokott rajzolni, ahhoz képest, mint ami a történelemkönyvben van, miközben lehetséges, hogy a történelemkönyvben leírtakkal sem egyezik a véleménye. A választások előtt ön több beszélgető partnerével is megbeszélte azt, hogy úgy várja az április 8-át, mint a mesiást, mondván, hogy túl leszünk valamin.

Ami, amit megelőző időszak elé, sok szempontból elviselhetetlen volt, és hát ha az ezutáni bármilyen irányú eufória vélhetően jön, és így gondolta, az majd valami megnyugvást, valami másfelé fordulást, valami lehetőséget ad arra, hogy ne ezen gyilkolja magát az ember, vagy gyilkolják magukat az emberek, most nem akarok más nevében beszélni, de, és, és, és jön valami újra az élettel foglalkozó típusú dolog,

és ezek az írások, amiket ön ö, felolvasott, ezek ebbe rondítanak elég masszívan bele, és nem nagyon hagyják azt a bizonyos felszabadultságot, hogy végre akkor nem a politika ennyire primér módon a meghatározó, mert, ilyenekkel, mert ilyenek jönnek szembe az ember arcával, és nehéz kitérni előle. El lehet menekülni, el lehet elefántsoron.

Elefánt, csont, toronyba bújni, vagy a világ végére, vagy a saját otthonomba, és nem nézek se tévét, se rádiót, se internetet, csak nagyon nehéz. És ezért mondtam azt, hogy reméltem egy, egy lehiggadást, és ehelyett jön a, a mindent bele tovább. Azt akartam kérdezni Öntől, hogy az én erre való reagálásomat adáson belül, vagy adáson kívül akarja meghallgatni? Meghallgatom adáson belül.

Um, hogy azt akartam önnek erre mondani, hogy bennem semmilyen eufória nem volt április 8-a után, és eufóriát se vártam. Um, ugye Tóth Bertalan fogalmazott a Zugló tévében, ami mengem megragadott, azt mondta, hogy felszabadultságot szeretne,

és akár hiszi, akár nem április 8- után én felszabadultam. Tehát, amikor én ezt a két idézetet felolvastam, akkor abban egyebek közt az is benne volt, csak én ezt nem tettem fel, és nem tettem meg, hogy nekem az elkövetkezendő időszakban ezekkel kellene foglalkoznom, és lehetséges, hogy később, ha egyáltalán eljön a később, én ezekkel fog foglalkozni, de most megmondom önnek őszintén kedves Péjé, hogy én erre teljesen alkalmatlan vagyok. És nem foglalkozni vele? Tud, tud, tud úgy lépni ezeken, hogy.

Kvázi, mintha nem is lett volna, mert ez a nehéz, az a baj, igen, akkor iridlem. Az, a, az, az, az a baj, hogy egy olyan átállásban vagyok, amelyben az eufória és a depresszió, anélkül, hogy bipoláris lennék, egymást váltogatják, de ez a világ, ami most itt van, ezt egész egyszerűen az én elmém elejtette. Én egyszerűen csak azért érzékeltettem ezt a két dolgot, mert mind a kettőre felkaptam a fejem,

de az, hogy ezzel kapcsolatban dörgedelmes intelelmeket intézzek azokhoz, akik mondták, és azt mondjam, hogy utcára nép, mert ezt nem lehet tovább hagyni, ez bennem nincs meg. Az, hogy mi van meg, azt el fogom mondani, de azt kell, hogy mondjam, hogy én innen az ugyan felhívom a figyelmet erre a két jelenségre, de az, hogy az ezekkel kapcsolatos tüzeket nekem olajjal tovább kéne táplálnom, vagy vízzel oltanom kéne, az nem jutott az eszembe.

Értem, az használtam, felszabadultság Én felszabadultam. Én most olyan könnyű és olyan szabad vagyok, amire egyébként nem nagyon találok magyarázatot, de próbálom elmesélni, illetve próbálom érzékeltetni. De még egyszer ebben a bipolaritásban, ami természetesen némi aggályra ad talán nem is némire.

Arról, amiről beszélgettem, pélyével eszembe jut a Barcelona, vagy eszembe jut a Real Madrid, vagy eszembe jut a Liverpool. Játszhatnék vizsgáztatózsdit önökkel, de most nincs hozzá kedvem.

You can get anything. Tudják, az van bennem, hogy meddig lehet és hogy hogyan lehet uh, tízes kállán, es lángon ígni. Napokon, heteken, éveken és évtizedeken keresztül. Mi melyik az a pillanat,

Amikor a Ramos szemében kihunya fény, mert elfárad, és nem védi azzal az elánnal a Navasz kapuját, ahogy egyébként tegnap is ő Bajnokság, kupa, spanyol kupa

bajnokcsapatok Európa kupája, interkontinentális klubvilágbajnokság, spanyol válogatott. Hogy azt a zsákból, hát, amit az ember ebbe az irányba viszi, azt a zsákot azért kell bezárni, mert hogyha azt a zsákot az ember kinyitja, és kijön belőle a sok bolhat, akkor

abban nem lesz se spanyol bajnokság, se kupa, én csak feltételezni tudom. Én valójában semmi másról nem beszélek most, mint a motivációról, pedig arról a motivációról még miatt elfelejteném. Az a kérdés, hogy tud-e A motiváció stafétabotot átadni B motivációnak úgy,

hogy B-motiváció ugyanolyan sebességgel tudjon futni 5 méter után, mint amilyen sebességgel A-motiváció átadta a stafétabotot előtte. Ráadásul ezt a példát még tovább bolondítom, mert a stafétában ugye mind a ketten futnak. Én viszont ezt a szóképletes értelmében úgy értem, hogy az egyik valamelyik pillanatban még fut,

a másik viszont a váltóbot átadása után valami egészen más csinál ugyanazzal a sebességgel, és most szándékosan nem mondok példát, mert az csak valami nagyon hülye szituációt tudna eredményezni. A kérdés az, hogy mennyire vagyok követhető, fogalmam nincs. Ha azt kérdezik tőlem, hogy motiválatlan lettem, akkor pontosan nem érték azt, amit mondok. Motivált maradtam, csak nem abban, amiben eddig voltam

és még nem tudom pontosan megnevezni azt, hogy miben vagyok motivált, miközben azért nem ártana, ha tudnám. 0614890999 és 063677161 és amikor ezt a két telefonszámot felajánlom önöknek, akkor nyilvánvalóan nem azért ajánlom föl, hogy az én lelkemet megfejtsék.

Mert köszönöm szépen, azt nem kell megfejteni, és ha már minden, ami ebben a műsorban elhangzik, az átszűrődik rajtam, de ennyire központi személyé nem szeretném megtenni magam, az nem lenne normális dolog. Én azt kérdezem, hogy a saját életükre vonatkoztatni tudják-e, és ha igen, akkor rájönnek-e -e bármire?

Ma 2018 május 7-e hétfő van, és kettő perc múlva lesz fél nyolc. Ez a Keifej Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora.

Jó reggelt, halló. jó reggelt. Jó reggelt, halló. Mondom. Egy másik témában, halló. Én hallom. Most már én is hallom elnézést. Egy kicsit más témában zavarnám. E, Diósgyör meccsen voltunk a hétvégén a stadionnal, ahol a Apusom 80 éves, 60 éve a Diósgyörnek turkol, és meglepetés volt neki ez a, ez a meccsjegy. E, én nem vagyok egy meccsejáró típus,

gyakorlatilag talán két-három meccsen, ha voltam, és engem nagyon megragadott a, az egésznek a hangulatot. Tehát a stadion az félelmetesen szép, a diós győri szurkolók azok óriási hangulatot teremtettek. Azt kell mondanom, hogy, hogy mindenféle drágárságtól mentesen gyakorlatilag egy olyan szintű hangulatot varázsoltak a rigmusokkal, amiket volt alkalmam megismerni,

amit, amit elképzelni nem tudtam volna. Még egy elem, a, mi a magunk részéről a hat éves kisfiunkat vittük, aki szintén nem volt még foci meccsen, elpűvölte az egésznek a, a varázsa. E, és akkor itt jön a DE, ehhez képest a, az, amit láttunk, az egy kiesési rangadó volt, ezt tudtuk, hogy az utolsó és az utolsó előtti fog egymással versenyezni. Ez nem zavarta a szurkolókat, sőt, olyan szintű búzgítással e, próbálták a csapatot életre lehelni,

ami, ami egész egyszerűen nem lehet visszahozni. Nem tudom, hogy a tévék hétvégén keresztül, aki látta, mennyire jött vissza. Ott élőben, mi a, az ultrák mellett voltunk, hatalmas energiákat szabadított fel. A csapat viszont ö, olyan szintű játékot játszott, amit, amit, hogyha nem lett volna a jegyünk, akkor önként nem nézek meg a tévében. És hogyan lehet a kettőt feloldani? Nem lehet feloldani. Tehát ö, mi is próbáltuk kérdezgetni a, a fiunkat, hogy...

Milyen élmények voltak, mert egyszerűen a játék, ami volt, az falu három, ha egyáltalán van ilyen. Tehát a labda elpattant a játékosoktól, elfutottak a labdától, egymáson átestek hárman, négyen ott, bótkodtak a földön. És kb. a 60. perc meg voltak halva, mert nem, nem tudtak futni. Tehát én ilyet, ilyet még nem láttam, hogy, hogy egy fotista képtelen arra, hogy lefusson 50 méter. És egyébként a mezőkövese volt sokkal jobb, csak valamennyivel szervezettebb volt, tehát mondjuk falu kettő

így aztán megérdemelt volt az ő győzelmet nem tényleg nagyon ambivalens érzések voltak mert maga, maga az, hogy, hogy a szurkolók annak ellenére ilyen elnézést kifejezett, hogy húcska látnak 90 percen keresztül és tényleg, a 90. percig buzították, ezt kapják a pénzüket őket mi vitte oda ki? Minket? Önöket, a többieket a többi 14.997-et

én azt gondolom, hogy diós nagyon nagy hagyománya van a, a poti szurkolásnak, tehát őket a szívük ki. Ugyanis de miért az, amikor, azért... amikor valaminek megvan a hagyománya, amiközben a jelenen nincs meg? Hát ez az, hogy hagyománya van, ezt kérdeztem én is apusomtól, aki mondom, 60 éve. Itt ja, e, nem megy se járója annyira, de, de szurkol a diós azóta, tehát én tudom, hogy évente kétszer kimegy

az, hogy, hogy volt a múltban ennek a, az egyesületnek olyan sikere, ami a... Én ezt a tökéletesen értem, de annyit, mi nem ismerjük egymást feltételezésem szerint, de annyira érti azt, amit én mondok, hogy az igen. itt az ritkán szokott előfordulni, hogy valaminek a hagyománya ennyi idő után ennyi embert kivegye, miközben a jelene ennyi ideje nem megy. Tehát ezek olyan mértékben mutatnak egymással szemben, ami magyarázatot kíván. Hát ezért fura, hogy mégis kiment ennyi embert.

És ezért fura, hogy vannak olyan tőszurkolók, akik kísérik ezt a Ócska Egyesületet, a mindenféle mindenki turkézásra. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm, vissza. viszont. Viszont Azon gondolkodom, mert a Kejfejancsiban...

A hallgatók betelefonálása tízes skálán, tízes jelentőségű, hogy ez most eltántorít engem attól, amiről beszélni szerettem volna, és amiről elkezdtem beszélni, de azt kell mondanom, hogy nem. Még azt is megmondom önöknek, hogy mi az, ami nem. Tehát, hogy az, ami engem vezérelt április 8-ig a Kejfe Jancsiban.

Az engem most nem viszel a Diós-Győri arénába. És a Diós-Győri arénát itt most a szóképletes értelmében kell, hogy értsék.

Azon gondolkodtam reggel, hogy akarnám-e felhívni Fábián Tamás, tudják ő az Indexnek az egyik videós újságírója, vagy sokszor videós újságírója is, aki szeretett volna elmenni a parlament holnapi alakuló ülésére, ám azt írták neki, hogy oda nagyon kevesek mehetnek el, és oda akkor ezek után már csak olyan embereket engednek be, akik megfelelő magaviseletet viseletet tanúsítottak az elmúlt időben, és Fábián Tamás nem tartozik ezek közé.

Azon gondolkodtam, hogy akarja e beszélgetni Fábián Tamással arról, hogy legyincsen rá. És rájöttem arra, hogy nem akarok vele beszélgetni, mert nem akarom, hogy azt hallja, hogy én azt üzenem neki, hogy legyincsen rá. És azon gondolkodtam, hogy ez önmagában a kettőn korosztálya közötti különbsége vagy semmi, és nem tudtam eldönteni.

Én nem láttam a Diósgyőr győr mezőköves mérkőzést, csak a beszámolókat olvastam róla, beleértve azt, ami a Dísztribünőn történt, aminek a jelentőségét nem tudom hova tenni, vagy sok, vagy nem sok. De Tálai Andrásnak a jobb keze hogyan mutatott be a nem tudom kicsodának.

Milyen szavalókórus volt ezután a gyalázatos mérkőzés után, amit egyébként a körkapcsolásban követhettem, japán gyártmányú autómban, Honpola Krisztinával, valamint éppen tértünk haza subaticáról. Itt vagyunk a Mondandom közepén.

Itt vagyunk a Mondandom közepén, itt van előttem Misiki, aki azt mondja az augusztus 20-ai tűzijátékra, hogy nézem, de unam. Itt vannak előttem ezek a 15 ezeres Diós Győri szurkolótáborok. És kicsit

irigyelve, vagy nem is tudom, hogy jó-e az, hogy irigy. Azt hiszem nem jó, hogy mi az a tűz bennük, ami most bennem nincs, ami kiviszi őket arra a mérkőzésre, ahol csodát remélnek, de az a csoda nem következik be. Beleértve? Hogyha a mezőkövesdet megverték volna 8-0-ra, akkor vajon az, az a csoda-e, amiért az ember tegnap oda

a Liverpool Chelsea és a Barcelona Real Madrid. És csak a Fradi videótomban néztem bele, de hát annak se volt köze a Liverpool chelsea -hez. Se a Barcelona Fradihoz, vagy Barcelona Real Madrid-hoz.

Ha belegondolnak, hogy a kupákban majd így fognak indulni, Fradi videóton, videóton Fradi. Kezdjem el az agódást már most. 7 perc elmúlott reggel fél 8 061 489 099 és 063677

Úgy látom ismét, fel kell kurblizni a motort, és hát ha fel kell kurblizni a motort, akkor fel kell kurblizni. Pénteken ballagot a lányom. Ma pedig érettségizik magyarból. A graduate, a Mrs. Robinson nem véletlen volt, mert a

Tegnap este még elmentünk bevásárolni, szűrű, cukor meg ilyenek. Aztán mondtam neki, hogy a gondolja, akkor felébresztem, mondta, hogy nincs rá szükség. Aztán éjszaka mégis csak küldött egy sms hogy 6-10-kor hívjam, de 6-8-kor küldött egy sms hogy már fent van.

Ez nagyjából arra emlékeztet, mint amikor a honpola ébresztett engem, és akkor én előtte két perccel írtam neki, a jó reg, amivel az volt benne, hogy én már felébredtem, és ha belegondolok, ebben ez azért is fantasztikus, hiszen például a honpolával való reggeli SMS-ezés megszűnt. Hogy miért szűnt meg, nem tudom. A kapcsolat nem szűnt meg, az SMS-ezés megszűnt. Talán reggel még telefon is volt, arra már nem emlékszem.

Pedig emlékezni nem kéne. El nem tudom önöknek mondani azt, hogy mennyi dolga jár a fejem. Ezek közül a kúria, amely nem nőtt fel intellektuálisan a feladatához, és Juncker, aki meg elsőké hát ezek nem tartoznak bele.

És ha azt kérdezik, hogy ezek nem tartoznak bele, akkor miért őket említem, akkor azért, mert ugye ez az elvárás, hogy nekem ezzel kéne foglalkoznom, ennek az udvarával, és kéne valami eredményre jutnom. És eléggé el nemítélhető módon arról beszéltem, amiről nem akarok. Ez egyébként általában jellemző rám, de most kivételesen, illetve hát megrázom magam, és nem folytatom.

Az jut az eszembe, hogy nekem az apám azt mondta, már nem tudom, hogy miért, azt valami révlik, hazudok, hogy ugye nagyon sok konfliktus volt közöttünk, illetve szerintem nem is volt olyan nagyon sok konfliktus, de apám azt hiszem ezeket komoly konfliktusként élte meg, illetőleg, hát ugye,

Eljutottunk megint a vargáig, hogy aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát. Nekem az volt az érzésem apámmal kapcsolatban, hogy azok a konfliktus, amelyeket velem kapcsolatban megélt, azok számára súlyosak voltak. Úgyhogy ezek súlyosak voltak-e a számára, annak idején nem beszéltük meg, mert apám egy szemérmes ember volt, és ilyenről nem nagyon beszélt, vagy ha megpróbált volna, akkor teljesen érthetetlen lett volna, mert amikor érzelmekről beszélt, olyan bonyolult volt, mint nálam is bonyolultak.

Másrészt eléggé elnemítéletű módon fogta magát, és meghalt. Halottakkal nem tudok beszélni, ha élőkkel se. Apám azt mondta, emiatt vagy ettől független, hogy neki az volt a kötelessége, mint apának, hogy először a születésem után megmutatott a napnak, ez egy ilyen nagyon megható dolog, nem emlékszem rá, csak elmesélte, onnan tudom, hogy ez bekövetkezett, de mindig, amikor elmesélte, meghatottam, hogy akkor meghatóttam mert nem tudom, erre nem emlékszem. A másik dolog pedig ez az érettség, hogy neki

kutya kötelessége volt, van lesz, mondta annak idején, 75-ben eljutatni engem az érettségig, és akkor ugye az emberben az volt benne, hogy oké, okay, most eljutatott az érettségig, akkor utána mi lesz, de erről nem mondott semmit sem, azt mondta, hogy egy szülőnek az a kötelesség, hogy egy gyerekét eljutassa az érettségig, pontosabban mondva, ezt egyes szám első személyben mondta, és akkor most mi a helyzet? Én 2018 május 7-én eljutattam a lányomat az érettségig, és akkor most mi van?

Mi van akkor, amikor az útnak vége van, hogy van-e olyan, hogy az útnak vége van? Végülis az apámmal is folytatódott a kapcsolatom, az életem se állt a 18 éves koromban, de ez a mondat nekem soha büdös életben többet nem jut az eszembe, mert nekem szerintem soha többet nem lesz 18 éves gyerekem, legalábbis nagyon kicsi a valószínűsége. Ebbe én beleborzongok. Lehet, hogy abszolút nem érthető, amit mondok,

az is lehetséges. Tehát úgy próbálom elképzelni önöket, amint különböző szituációban hallgatnak egy vadidegen, vagy nem vadidegen embert, hogy hát ez meg itt miről beszél? Jó reggelt! Jó reggelt. Lakatos István, jó reggelt! Szia mint tudjuk, mint tudjuk, hasonló cipőben járok, és hasonló gondoltok is vannak a fejemben. Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy innentől kezdve már nem az én felelősségem, és ráhatásom sincs, hogy mondjuk a lányom e,

milyen egyetemre fog járni, az hogy fogja végezni, el fogja elvégezni, mikor melyik vizsgálja, hányas lesz. Ezért értem, csak bennem van potenciálisan a Schubert három a kislány, hogy csendes a ház, nincs varadás, árvák a régi szobák, messzire jár, mint a vadár az ifjúság. Én nem tudok idézni, de nekem ez háromszorosan lesz meg, mert ugye neked egy van, nekem három megy el. Na ezt el. Nem akkor egyrészt nem tudom elképzelni, másrészt nem is tudom.

Én ezt a mostanit sem tudom elképzelni, próbálom megélni, és hát ugye az Isten azzal vert engem meg, hogy azzal próbálom könnyíteni a helyzetemet, hogy beszélek róla a és még hány olyan dolog volt, amit én úgy próbáltam megoldani, hogy beszéltem róla, mert ez már majdnem olyan volt, mintha valóságban megoldottam volna. Én úgy élem, hogy mostantól ezen nézők vagyunk, és remélem, hogy még sok minden fog gyönyörködni.

Tehát de eddig se voltál néző, és ezután se leszel néző. Értem, amit mondasz, de ez mégsem így van. Az én is nézők voltak, amikor megnősültem meg az esküvőn is. Tehát... Uh -huh. Értem. Ó, hát? oké, okay, rendben van. A magad ugyanazt mondtad el, mint amit én, és azt, amikor át akartalak hozni a hídon, akkor rájöttem arra, hogy én nem azt szeretném hallani, ami

tehát én mindenkitől azt szeretném hallani, amit el akar mondani. Nincs bennem elvárás, elvárás legfeljebb annyi van bennem, hogy hát örülnék, ha meg lehet, ha értenének, de a fókusz telefonja az például azt mutatja, hogy ő tízes skálán tízesre megértett. Ha bármikor van mondandót fókusz, ez ügyben vagy más, ügyben ne fog vissza magad, nem egy kör, egy menet. Illetve egy kör, de több menet. Szóval ez volt a fejemben.

Most mesélhetnék önöknek az érzelmi életemről, de annál többet akarok elmesélni, semmit, hogy olyan dolgoknál ragadjak le, amelyek fontosak ugyan, de mégis máshonnan veszik el az időt, az energiát és a teret. Van a tegnap estének egy olyan része, amely nagyon sokat mondó, de annyira intim, hogy ez nem oszthatom meg önökkel.

Megtehetném, és régen megtettem volna, de ez egy... Az, az, az, az... Látják, ezt meg azért mesélem el önöknek, hogy én régen ezen abszolút túltettem volna magam. De ma tudom, hogy az, hogy ezt apró pénzé váltom, és egyébként egy fantasztikus történetet mesélnék el önöknek, amiről fantasztikusan lehetne beszélgetni, közben más embereket úgy bántanék meg, ami, amit nem tehetek meg.

Érzékeltettem önöktől egy határt, és most arról a részről beszélek, amiről lehet beszélni. Ugye apukám, és most visszamegyek a fókuszhoz, ha akarsz, visszahívsz, hogy azt is érzékeltette, hogy ugye innentől kezdve nekem kell magamról gondoskodnom a szónak abban az értelmében, hogy ő támogatni fog engem, de nekem

innentől kezem más kötelezettségeim lesznek. Most ez az én lányommal biztos, hogy az elkövetkezendő egy évben nem lesz így, mert ez nem pont úgy fog folytatódni, mint hogy az életem folytatódott, és ez egyáltalán nem baj, mert nincs benne az az elvárás a lányommal szemben, mint amilyen elvárás a szüleimnek volt velem szemben, ez ugye az azonnali továbbtanulás, és hogy aztán ez hogyan fog folytatódni,

Hát majd elmesélem önöknek akkor, hogy eljön annak az ideje. De minden esetre az én kötelezettségem a lányommal nem fog úgy megváltozni, mint ahogy az apámé megváltozott 1975-ben, az, az enyém 2018. májusában így nem fog megváltozni. Nálunk egy nagyon nagy határvonal volt, ami a lányoknak nem adatott meg. Elmentünk egy évre a katonának. És onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy a magad ura vagy.

Igen, de ez csak részint van így, ugye itt arról van szó, hogy az apám eleve abban számolt, hogy én tovább tanulok, és onnantól kezdem minden Minden másféleképpen lesz, az én pedig az elkövetkezendő egyében nem biztos, hogy így lesz, független attól, hogy leérettségizik-e, vagy sem. Őszintén remélem, de számomra most egy olyan gyűjtő év következik, ami gyűjtő év számomra a 2018-1775-ben nem volt

meg hát a lányom nem fog elmenni katonának, ez nem Izrael. Nagyon fura az, hogy az én ö, egyébként álszemélymes érzelmi életem, az például a lányommal kapcsolatban úgy fogalmazódik meg, tehát nem azt mondom, hogy szeretem, hanem azt mondom, hogy gondoskodnom kell róla.

Nagyon fura gondolatok. Ez az egész ballagás, hogy az ember ugye ott volt, nézte. Valószínűleg ott volt az anyja is, de vele nem találkoztam. Reggel el volt készítve pontosan tízkor, a el volt készítve pontosan a Luffy.

Ugye eszembe jut a világárus, aki 9700 forintot mondott, majd amikor kiderült, hogy a lányom azt mondta, hogy ő csak fehér és rózsaszint akar, és én ezt rosszul tudtam, és sárgát mondtam, visszamentem, és akkor azt mondta, hogy hát akkor az több lesz 300-zal, és erre valaki azt mondta a környezetem, hogy ez roppant kistírű. Én is úgy gondoltam, hogy roppant kistírű, de nem gondoltam azt, hogy amiatt most onnan jöjjek el, mert annyira bonyolultnak tűnt a világ, nem a világ,

a világ, illetve a világ megszervezése, hogy, hogy nem gondoltam emiatt máshol menni, adtam még 300 forintot. 06148909999 és egy Nem akadtam el, csak veszek egy levegőt és aztán folytatom.

túlságosan hosszú született, mert akkor egyébként tényleg kiesem. Ugye említettem itt a motivációt a sportolóknál, illetve említettem a motiváció stafétát. Ez egy saját szerzemény a megtartanám. Ez volt tehát pénteken. Nem bártam végig az ünnepséget. Eljöttem...

A barátnőm is meg volt hívott, meghívta a lányom, így ketten mentünk el, ketten jöttünk el. Szombatra nem volt program. Szombatra reggel gyűrötten ébredtem, és azt éltem meg, hogy itt van egy

Meleg volt, zizegette a levegőt, ugye fent lakom a svább, ugye fantasztikus látványt nyújtott a természet, és azt éreztem, hogy valamit csinálni kell itt, most nem lehet. Tehát, hogy most az elején nem kéne elrontani az egész napot, mert aztán az egész nap el lesz rontva, ráadásul elrontom a magam napját, zakson, de nem akarom elrontani más ember napját is. Ismerem magam, tudom, mire vagyok képes.

Hogy a fürdőszobában hogyan jutott az eszembe az, hogy menjünk el Subaticára, és nézzük meg azt a zsinagógát, amiről még Donát Lászlóval beszélgettem. Nem tudok önöknek válaszolni. Eszembe jutott. Eszembe jutott is, amikor a barátom fölébredt, nagyjából ilyen negyed hét és fél hét között volt, akkor azt kérdeztem tőle, hogy volna-e kedve elmenni.

A szem egy azt árult el, hogy nagyon is. Fél nyolckor, vagy három nyolckor, de szerintem fél, nem, már negyen nyolckor úton voltunk. Most azt szeretném önöknek elmondani, hogy én egész életemben azt a szabadságot vágytam, amivel én szombaton bánni tudtam az Isten jó voltában. Hogy az Isten jó volt, amiből adódik, megmondom önöknek. Egyrészt, élet élek még. Vagyok annyira egészséges, hogy

el tudjak menni bárhova. Van annyi pénzem, hogy egész egyszerűen csak azt mondja, mint utólag kiderült, én eredetileg ott akartam aludni Szegeden, de nem aludtunk ott Szegeden, ez megint egy olyan történet, amit nem osztok meg önökkel, mert túl van a leshatáron, túl személyes. Tehát, hogy egy napra is akár el lehet menni Suboticába, és akkor nem kell azon gondolkodni, hogy ez ennyibe került a benzin, és ez

és ez milyen kiadás? Ezek tízes skálán tízes jelentőségű dolgok. Hát még az, hogy az az, az, az hogy... Tehát ugye hányszor, fordul elő, hányszor fordult elő velem olyan, hogy kitaláltam valamit csak azért, hogy el, elmúljon az aznap, mert valahogy az aznap az úgy terhelődött rám. Hogy az volt az érzésem, hogy ezen túl kell jutni, mint valami rossz feladaton, holott lehetett tudni, hogy lesz a következő nap, és akkor most ezentől mindig így fogok-e a napokon,

szóval végződhetett volna nagyon rosszul de fantasztikusan végződött beleértve, hogy én egy kicsit megdőltem, amikor nem maradtunk Szegeden, mert azért szívesen vettem volna hogy ez nem egy egynapos utazás lett volna de most szándékosan akkor nem mondtam azt hogy ez egy ilyen, izé volt tortúra mert nem volt tortúra

az ötösen pillanatok alatt el lehet jutni Szegedig, aztán ott elmentünk Tompára, tehát temettünk be Szegedre. Én valahogyan kinéztem magamnak az, hogy Mórahalmon van egy uh, Teszkó. Jut eszembe, azt sem tudom, hogy Múra halmon találtunk egy Teszkó. Szerintem Múrahalmon nem voltunk a Teszkóban, de valamiért így aztán letértem az ötöst, és elmentünk Múrahalomra

mert hogy nem volt nálam pénz, se magyar, se szerb, és úgy gondoltam, hogy valami pénznek lennie kell az embernek, nélnak. És akkor elmentünk Murahalomra, én még azt hiszem életemben nem voltam Murahalmon, akkor ott voltunk egy ABC-ben, már az az ABC, tehát az, ez egy kóp volt, így, már annak a hangulatát le kéne tudni írni.

Ott jöttek, mentek az emberek. Volt egy szerb házas pár, kettel együtt, talán 50 évesek, egy kisgyerekkel, aki az anyjával nem akart együtt lenni, így együtt maradt az apjával, aki elment vele sétálni. Nyitva hagyták az autót, ott volt benne minden, de a gyereket így lehetett megnyugtatni. És akkor legszívesebben utána mentem volna ennek a szerb fiatalembernek, hogy ő nem, nem, ne, nem -e aggódik-e amiatt, hogy én most kifogok lopni annyi mindent az autójából. De hát ez annyira képtelenségnél tűnt, így aztán annak, amikor a gyerek megnyugodott, bent

a kóban sikerült olyan fokhagymás kiflit venni, amilyen fokhagymás kiflit Budapesten pedig egyáltalán nem lehet kapni. Ez a fokhagymás kiflit kicsit megüli az ember gyomrát, de fantasztikus ize van, és az egész tapintása az ember szájában, igen, tapintása a szájban egészen más, mint a itt kapható kifliké. Ettem hozzá valami sonkát, amit adott a nő meg karaván sajtot, nagyjából úgy ettem, ahogy egész életemben ettem, 18 éves koromban is.

A honpola, is evett valamit, de nem tudom, mit a honpola, az nagyon vigyázz az alakjára. Én is megpróbálok vigyázni az alakomra, hogy valamit fogjak, hát ő egyelőre, ez így bejobban áll. Ezt nem folytatom. És ott volt egy fantasztikusan szimpatikus roma család, apa, anya és egy gyerek. A gyereknek az életkorát nem lehetett megállapítani, de nagyon szép volt, és fantasztikus ruhákban voltak.

Ott elbeszélgettünk a pénztárossal is, meg elbeszélgettünk a eladó nővel is. Mindenketten úgy voltak udvariasak, ahogy, ahogy Budapesten is udvariasra lehetnének, ez mégis egy másfajta udvariasság volt. Most ezt nehéz lenne körbeírni. Akkor még a benzinkutassal megbeszéltem, hogy próbálnék egy olyan kávét írni, amiben nincs cukor, akkor ő a cukrot nullára rakta, de ettől független volt benne. Cukor mondta, hogy sajnálja, mondtam, hogy hát azért ez ennyit nem ér.

Nagyon szépen köszönöm, hogy segített nekem. Kivettem némi pénzt, majd megcéloztuk Tompát, áthaladtunk Ásotthalmon, ahol felmerült az emberben, hogy most akarná -e találkozni a Torockaival, akivel én utoljára valamikor a Székház akkor találkoztam, akkor hosszan elbeszélgettem vele, akkor írt egy könyvet. Valamilyen véres utakon. Azt hiszem, hogy ez volt a cím. Most mindjárt megnézem, hogy jól emlékszem

akkor nem jutott eszembe szombaton Véres utakon. Nem biztos ez a címe. Hm. Hát nem. Megnézem Torockai.

Hát, nem tudom, itt nincs ilyen... Mi lenne a könynek a címe? Itt van Vármegyés és Víres úton

akkor nem emlékeztem olyan nagyon rosszul. Annak idején ezt meg akartam szerezni, hogy tudjak beszélgetni a Torockaival, mert fel akartam készülni, és elmentem az Alexandra könyváruházból, ahol mondtam, hogy én szeretném ezt a Vármegyi és a, a Véres úton című könyvet, és azt kérdeztetem az eladó, hogy oké, okay, hogy mi, mi van a borítóján. Ezt soha nem fogom elfelejteni.

Ugye még nincs nyolc óra, de innen folytatnám. Nem venném rossz néven, hogyha önök csatlakoznának. Egyébként teljesen az lesz az érzésem, hogy itt egyedül bojongok valami mezőn, és az tök hülye érzés.

Sobaticen megkérdezte tőlem a Kriszta, hogy nem akarnánk -e felhívni a bakácsot, aki ott él valahol, illetve a családja ott él valahol, és ez egy nagyon-nagyon fura pillanat volt, és ez a misarom szempontjából egy fontos és központi kérdés. Én ott hirtelen számba vettem a bakácsral való kapcsolatomat,

a Kristával való aznapomat és azt mondtam, hogy nem. Hogy jól döntöttem el, soha nem fog kiderülni, mert nincs próba az ellenkezőjére. Egy nagyon jó napunk lett, de hogy lehetett volna-e még jobb, már nem fog kiderülni.

Mindig problémám volt a saját kapcsolataimmal, azoknak a teherbíró képességével egyáltalán a miénységükkel, és ezzel szombaton is szembekerültem.

Saját magamnak azért is vagyok vára, mert valahogy nem merek igazán bízni az emberekben, függetlenül attól jobban megbízom bennük, mint korábban bármikor, de ez egy érzelmi kihűléssel is együtt járt, és a kettő együtt abszolút értékben á, ugyanazt eredményezik, relatív evangváltozás. Szia,

Sikerült hogy egy olyan helyen megállnom a Soboticeán, ahol amikor aztán visszakaptam az autómat, akkor a portól nem lehetett látni, de hát ez már az én tehetségem, hogy építési terület mellett parkolok. Szobaton kettőig kell fizetni parkolást. automatákhoz ilyen pénzbedobós gép nincs, ezt már Selmezbányán is megtapasztaltam. Másfél hete, most aztán igazán járkálok fel alá.

Jó reggelt kívánok! Én a 13-as vagyok, és nagyon örülök, hogy szabadkám volt az édesanyám szülővárosába. És legközelebb ne hagyja ki kipalicsfűdőt, Nem volt már rá idő. Ja, igen, mert az egy nap az nagyon kevés. Nem volt már rá idő. Legközelebb könnyen lehetséges, hogy el a oda menni, de ugye az történt, hogy...

Egyik szavamat a másikban ne öltsem, de csak biztatni tudom önöket, hogy telefonáljanak 061-48909999 és egy 06 és olyan őszinten leszek, mint ami tőlem elvárható. Azért mondtam eddig suboticát, mert nem voltam vele biztos, hogy Szabadkának kell mondani, de most egyrészt ön mondta, hogy Szabadka, másrészt megnéztem az interneten, de most valamiért nem jutott eszembe, és nem akartam rosszat mondani. Elnézést kérek!

Még sem mondhattam pervonánsan, hogy elmentem izébe zsinakúgát nézni. Szóval ilyen pénzbedobó automata nincs, sms kell küldeni, valamilyen számra, én próbáltam küldeni egy sms valamilyen számra, az jött vissza, hogy ilyen nincsen. És akkor nyakamba kaptam ott az egyik főutat, hogy hátha történik valami, sikerült eljutnom egy idegen forgalmi hivatalba, ami még épp nyitva volt. Egykor zárt, ez negyed egykor volt.

Ott volt egy hölgy, aki nem beszélt magyarul, én nem beszéltem szerbül, valami angol elkvaterkáztunk. És miután sikerült neki elmagyaráznom, hogy nekem ez az SMS-sel való parkolás foglalás nem ment, fogta magát, és saját telefonján parkolt nekem egy órát, mire mondtam neki, hogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt kettőig kell egyébként parkolást fizetni, hogy nem -e lehetne még egy órát, amiben ősz,

minden gond nélkül, hogy kinek a költségénen, Azt feltételezem, hogy a saját költségén De lehető a szerb államnak voltam a vendége Én ezt már soha se tudom meg Még egy órát kifizetett Így aztán gyakorlatilag valamikor ma reggel Tehát valamikor most jár le a parkolásom Most is ott állhatnék még De már nem állok ott

azt, hogy ez milyen hatást gyakorolt rá, azt azért szeretném önnek elmondani, mert amikor én régen sokkal többet mozogtam a világban, mint most, én így szereztem ismerettségeket. sms ugyan senki se foglalt nekem parkolót, mert nem volt autóm, és nem volt SMS. De volt más. És hol más foglalt nekem SMS-sel parkolót, hogy én foglaltam másnap parkolót SMS-sel.

Nem azt mondom, hogy azok voltak a régi szép idők, de hogy abból táplálkozik a mostan életem, dacára annak, hogy az emberek zöme, ha köszön, és megkérdezi a lányom, hogy honnan is van, azt mondom, hogy a rádióból. Akkor is így van. Kaptam egy térképet is, az szinte teljesen fölösleges volt, mert egyrészt valamiért szabadkán nincsenek kirva az utcanevek, vagy legalábbis nagyon kevés helyen.

Másrésztről pedig én térképen sokkal jobban el tudok tévedni, mint térkép nélkül, pedig térkép nélkül is nagyon könnyen el tudok tévedni. Kicsit nyűgös voltam, mert fájt a sarkam, de azért valahogy legyőztem. Jó égett! Jó égett! Lehet, hogy már a folyánézést!

A szabadkai vásárba eljutottak ott, nem tudom, szombaton voltak. Nem, nem, nem, nem, nem, a gyöldeggel az nem az még egy. Igen? Bocsánat, csak az még egy de nagyon ne De ne kérjen bocsánatot. Igen? Azt még meg kell nézni, az még egy nagyon kacifántos dolog. Mert? Mert hogy ott a, a, a mai napig, ugyanúgy, mint a 80-as években, amikor még jártunk át, ilyen bravo újságokért, meg olyan farmerekért, amit a, a Pesti unokatessóim is csak néztek, még néz, Szegedi vagyok eredendően.

Uh, a mai napig is lehet kapni ott uh, olyan uh, hát én most lehet, lehet, hogy túl sok terméket mondtam, de olyan a, cipőket, figyelni, meg, ez, meg de nyugodtan mondja, majd én azt mondom, hogy termék és figyelj, beszéljen magyarul, nem kell összeviztet azt mondja, amit akar világos, szóval a, a, a legjobb márkájuk cipőket lehet kapni ruhákat, de mellette ott van egy kolbássor ahol, ahol nyáron a 40 fokos hőségben is a szalonnát, a kolbász, ezeket a házi termékeket túrót

és, ott, ahogy és a ez nagyjából át, hánykor zár? Hát, 11-kor már nincs értelme. Oda menni. Meg hát, mi, hát, nagyjából két órával később értünk oda. Ja, világos. világos. Jó, csak azt ne felejts el, hogy maga a kiindulás az ugye az, hogy ez ne, az egész nekem negyed-hétkor a fürdőszobába jutott eszembe. Ja, az, az viszont túl jó.

Jó, hát akkor ezek szerint ő nem, ugye, ugye senki sem folyamatában hallgatja a műsort, ugye én azt mondtam, hogy milyen szerencsés ember vagyok, és ugye eszembe jut az, amikor ugye időket időnként felszólítom arra, hogy fogják magukat, például a mai nap is ilyen, hogy hagyják el a munkájukat, és menjenek el a nőjükkel sétálni, vagy a pasiokkal. kinek milyen van. Szóval koricáltunk fel alá Szabadkán, keresve a zsinagógát,

amit aztán olyan nagyon bonyolult nem volt megtalálni, csak a hoppól kellett követni, hogy valaminek következtével jobban tájékozódik, mint én. Hát kurva szép. Tehát nézzék, hogyha a termék megjelenítés lehetett, akkor a műsor a 14 olyan nem felette, és a korlatszott mértében Ajánlott? Kurva, tehát mondhatnám, hogy nagyon szép, de most értik, valahogy a kurva szép, nem úgy beszélek, mint a Tóth Árpád, bocsánat. Tehát az ember úgy ránéz, és konkrétan leesik az ála.

Először nem találtam a bejáratot, ez jellemzőre. Aztán megtaláltuk, de nem volt nyitva egyetlen ajtó sem. Volt némi csalódottságérázás, hogy be is kopogtattam valamit templomszolgához, bár szerintem a zsinagógában nincs templomszolga, meg egyáltalán, ha lenne, akkor se az volt az.

Aki közölt, hogy majd valamikor május nem tudom, hanyadikán lesz ez nyitva, most ez még csak itt izé. Amikor feltűnt egy delegáció, amely haladt befelé a zsinagógába, és amikor ilyen honpolával csatlakoztunk, nem akartak bennünket kiutasítani onnan. Hát ami ezután következett be, az, a, az ugye az a csoda, amiért az ember, tehát amiért én azt mondom önöknek, hogy ki kell mozdulni bárhonnan, és el kell

tehát ki kell lépni egyet, mert akkor az Isten aztán segít még egyet lépni, akkor önök is lépnek, és aztán valamilyen olyan útra tévednek, nem feltétlenül Toroszka értelemben, hogy az fantasztikus. Ott egy Szegedi csoportban botlottunk, ahol volt valami vezérőr nagy, vagy vezér nem tudom kicsoda, egy nagyon komoly férfi volt, nagyjából velem egykorú volt, de hát én így... Ilyen borzasztó kinézetű ember volt, vagy egyáltalán nagyon jó kinézetű emberek voltak benne.

Ha lenne bennem kinézett rasszizmus, akkor nem is mondtam volna meg, hogy magyarok. És ott volt a hitközségnek a vezetője, annak a környéknek a hitközségnek a vezetője, aki egy olyan előadást tartott a szabadkai zsinagógáról, ami egészen fantasztikus volt. Én ebben most nem merülnék el, mert nem biztos, hogy pontosan elő tudnám adni, de...

Egy fél pillanata se volt unalmas, pedig hát eltartott legalább fél óráig. Ráadásul az otani csoportban látható módon többen már korábban is voltak szabadkár, korábban is voltak ebben a zsinagógában, de nem ebben az állapotában. Elmesélte, hogy hogyan épült, hogy mi történt el a történelem folyamán, hogy hogyan újították fel uniós pénzből, szerpénzből

tartományi pénzből, és hogy végül a magyar kormány áldozatvállalása a révén hogyan újult meg a belső teres sőt, 2019-re visszakapja az orgonáját is. Ráadásul a honpóra és ihletett pillanatokat élt át, mert valahogy ő, ő, ő is találkozott a helyszellemével, így aztán már hárman voltunk, a helyszellem, a honpóra a megén

ott akkor kiderült abban az egy órában, amit belül töltöttünk, hogy ezért az egy óráért érdemes volt oda elmenni a honpól a telefonszámát, hogy esetleg a népszobot számára örökítse meg a azt amit elmondott az illető bennem hasonló vágyak nem voltak

a nagyúgygaríjasan meg is kérdezte, hogy nem akarnám -e ezt én megcsinálni, de nem akartam. És aztán fontoskodtam is annak a fontoskodásnak a következtében még valamit álltok önöknek mesélni, aztán átmenetleg megint elhalkulok, mert egyrészt elfáradok. Azért higgyék el, ennyit beszélni nem egyszerű, különös tekintet, hogy az emberben hogy ott van az is, hogy vajon követik-e. És akkor próbál az ember nagyon érdekfeszítő lenni, miközben lehetséges, hogy nem az, azt nem tudom megítélni.

Ugye, amikor Donát Lászlóval beszélgettem erről a zsinagógáról, akkor szóba került, hogy ez nem egy klasszikus zsinagóga, hanem kulturális célokat szolgál, és ezt egyebek között ezzel is magyaráztuk, hogy a magyar miniszterelnök miért volt kalap a szervminiszterelnökön, miniszterelnökön, pedig az átadó miért nem. Nos, ez a zsinagóga belülről jelen pillanatban

Teljesen egy élő zsinagóga képét mutatja, független attól, hogy az előadás alapján találhat 200 zsidó él azon a környéken. Hat en voltak.

És akkor én visszamentem megkérdezni az illetőtől, hogy ez mennyire van négy, és utólag kiderült, hogy akkor is már fontoskodásnak gondoltam a magam viselkedését, de hogy mennyire az volt, az akkor derült ki, amikor hárman belógtak velünk együtt. Ők nem tartoztak ahhoz a magyar csoporthoz és ahhoz a szerb csoporthoz sem, amely menet közben bement a zsinagógába. Ők ettől független voltak ott. Összetételüket sem lehetett megállapítani. Angolul beszélgettek a

zsidó hitközség vezetőjével, aki előtt én álltam két-három, talán négy percig is, ő rám tekintett, talán érzékelt, hogy ott vagyok, de el volt merülve a beszélgetésbe. Ne? Én pedig tiszteletben tartottam, és amikor eljutottak oda, az ugye meghallottam akarva, akaratlan, hogy arról beszélnek, hogy ott a környékről

van valakinek a nagymamája, akinek a nagypapájának, az unokahúgának, a testvérének, a frászkunyhója, ennek a hitközségi embernek a nagynéjének, a nagybátyának, a sógorának volt a veje,

akkor egyszerre csak eszembe jutott, amikor én New Yorkban annak idején abban a szituációban keveredtem, hogy annak a teherautónak, amit vezettem, az ugye lerobbant, akkor Teddy Schiffman volt egy vontatót, aki kijött és még mielőtt vontatni kezdte volna azt a teherautót, ami lerobbant velem. Valamiért elkezdett beszélgetni és fogalmam sincs, hogy miért kezdtek el beszélgetni abban a történelmi és meglehetősen nagy közlekedési helyzetben, de másodpercek alatt ez a két zsidó ember

pedig az egyik, mint kiderült, Szíriából származott, a másik pedig a felvidékről. Másodperceken belül különböző űseiket egyeztették ott a már nem tudom, milyen New Yorki hídon, miközben kegyetlen nagy forgalmi dugót okozott az általam otthagyott autó, amiből aztán utólag kiderült, hogy csak a benzin fogyott el, de azt akkor még nem lehetett tudni. A doctor, I found it.

Ott állt két zsidó ember, az egyik, aki nekem átmenetleg ott munkát biztosított, a másik pedig, akiről fogalmam sincs, hogy kicsoda. Let's tell, let's és arról beszélgettek, hogy a nagymamájuk, nagypapájának az unoka, hogy ez a másiknak, hogyan a vejének a nem tudom kicsodája, és hát én teljesen csak úgy beleborzongva néztem. Nekem ugye annyi jutott osztályrészű, hogy apámmal mentem a Salaimra utcán, és akkor köszönt valakinek, és kérdeztem, hogy ez kicsoda,

Mondta, hogy az unoka testvérem, de nem tartjuk a kapcsolatot. 061 49 és 0367 16. Hello! hello, hello. Is there in there? Just not if you can hear me. Is there

I hear your feeling down, well, I can ease the pain and get you. <coughs> Jó reggelt. Jó reggelt. A templom És létezik. Toszalos. First, just the basic facts. Can you show me where it hurts?

Követhető vagyok, és követhető vagyok a tekintetben, hogy hova tartok, miközben fogalmam sincs, hogy most éppen érdem vagyok Siófokon vagy Istambulban. De semmiképpen sem vagyok szabadká, mert szabadkán vagyok konkrétan, de abban az utazásban, amiről én beszélek önöknek, az most nem szabadka.

5 perce múlott 49-06-148-90999 és 0, 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Nekem most magyar érettségén Juncker Marx és, és a, és a Kúriának az intellektuális képességeiről kéne írnom és beszélnem, ám én most valamiért szabadkám vagyok, és az ottani zsinagógáról beszélek.

0614890999 és 0636771161 Egyrészt követhető vagyok-e, és ha igen, akkor bármilyen izét kiváltok-e önökből?

Örülnék, a kiváltanék, akkor egyrészt lehúznám ezt a zenét, mert a gitárszolóba betelefonálni nem nagyon lehet. Másrésztről meg nem lenne olyan érzésem, hogy annyira előre lovagoltam, hogy senki se tudott követni. Senki se tudott, és senki se akart. mániás vagyok.

Nem leplezve bizonytalanságomat 06148909999 és 0636771161 Magyarul amikor ezt a párbeszédet hallottam, akkor szépen eloldalogtam, elkullogtam ez a legjobb kifejezés mert a fontoskodásomra így döbbentett rá a Jóisten ott a Szabadkai Zsinagógában egyben emlékeztetvén engem arra az eseményre

amit New Yorkban történt valamikor az időszámításunk előtt, amikor még fiatal voltam. Nulla és egy

kívánok nekem. Éppen egy hete volt az az érzésem, hogy én itt vagyok, megnézem, leróvom a tiszteletemet, de miért pont én vagyok itt, miért pont én érdeklődök itt, és miért pont én rúgom le a tiszteletemet. Miért nem azok, akik otthon a szoba, négy falak között semmi tiszteletet nem éreznek senki iránt. De miért volt többen ez az elvárás? Miért nem elégedett meg azzal, hogy ön ott van?

Ez szerintem most megszakadt. Ki kell, hogy vegyem ezt a comfort-többé mert azon nem lehet telefonálni. Ez egy fontos dolog, amit mondott az illető, ugyanis amikor én tegnap előtt ott voltam Szabadkán, akkor én nem gondolkodtam semminsé. Tehát nem gondolkodtam az, én most lehetnék az akárhol,

hanem, hanem ott voltam és egy per egy voltam ugye nekem mindig az volt szokott a bajom lenni magammal hogy valahogy nem stimmelek, mert több vagyok vagy kevesebb de amikor valamivel több vagy kevesebb voltam akkor lásd ez a beszélgetés amikor ott álltam a vezető előtt, aki beszélgetett három emberrel a múltjáról akkor rájöttem arra hogy nekem ott nincs keresni valami, miközben korábban még volt tehát 10 óra 8 perckor még volt keresni valami, 10 óra 9 kor meg nem ez ilyen egyszerű

0614890999 egy és nulla hat egy még a harm nem de az alkalmatlanan hogy betelefonáljanak a, a gitarszolókén.

Hat perc múlva lesz reggel fél 9 0 egy 1 4 8 9 0 9, 9 06, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Elvesztettem önöket, vagy nincs mit mondani?

Pedig elmondanám azt, hogy ez az egész tulajdonképpen a vége az holva, miközben nincs neki vége. Jó reggelt. Jó reggelt. még egyetlen egy megjegyzés, hogy talán a Sziáminak az elég zsidó szívű száma. Ha jól gondolom, akkor az nagyon ide kapcsolódik annak a mondandója. Hát nem tudom, lehet. Ha nem telefonálnak, akkor elmondom.

Elvégre erre rákérdezni úgy sem tudnak. Tehát én most megtöltöm műsorral az életüket, meg a magam életét június elsőig, az péntek. És aztán valamikor szeptemberben térek vissza. Minden hónapban leszek egy hetet, de hát az inkább nem lét, mint lét. Bármit rádióilag, vagy tévéileg.

A június 1-i felvétel lesz az utolsó civilapályán ebben a félelőben. És azon gondolkodom, hogy szeptemberben majd milyen lesz a visszatérés. És hogy ezt valamivel még inkább tárgy nem azt mondom, hogy érthetőbb, hogy foghatóbb legyen.

Nagyon furcsa volt a civilapájának a történeteit december második felétől január, február, március, április. Hát ez most már lassan öt hónap. Hosszabb ideje dolgozom, most az ATV-nek szerintem mint amennyi volt a messziről jött ember. Így utólag azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy kurva nehéz volt az, ami ott december második felében történt.

Erről olyan nagyon sokat nem beszélgettünk, amit beszélgettünk, az is inkább felszínes volt, mint mély. Én olyan nagyon nem akartam erről beszélni, Ők a kérdéseiket illetően inkább a felszínt kapargatták, attól nem akartam indulatba jönni,

fantasztikus lehetőséget kínált fel az élet és őszintén sajnálom az apropót aminek a révén ez bekövetkezett és ezt őszintén mondom, nagyon őszintén valamit sikerült Németh Szilárddal most megvalósítanunk, amit nem sikerült megvalósítanunk akkor amikor én a nagyon messzire jött embert csináltam

pedig hát az a szívemhez közelebb állt, mint ez a mostani szituáció, meg az a műsor, mint ez. Ezzel együtt sikerült valamit megvalósítanunk. Magát, az együttműködést egyébként. Sose gondoltam volna az ATV-től való távozásom után, hogy azt a néhány vendégszereplést, illetően amit egyébként annak a felét én kértem, a másik felében pedig hívtak, ugye amikor én kértem, akkor arról volt szó, hogy

ezt a műsort, amit most éppen vezettek, ezt propagálják, hogy létezik. Azt, hogy aztán ebből lesz egy másfajta együttműködés, én ezt nem is gondoltam volna. Mindaz, ami hovas Serikel történt, az nem volt előre kiszámítható, az, hogy

én kerültem, abban a székből az teljesen evidens volt, hogy lesz -e folytatás, az nem volt evidens, hogy milyen lesz a folytatás, az nem volt evidens, hogy milyen lesz annak a nézettsége, nem volt evidens, hogy milyen hangulatban történik meg ez az egész, az nem volt előre kikövetkeztethető. Húsz ideig követtem Havas Henriket ezt követően, mert kíváncsi voltam arra, hogy mi történik vele. Erről nem beszéltem, mert erről nem lehetett normálisan beszélni.

Legutóbb rákérdeztem arra is, hiszen ők peres viszonyban állnak az ATV-vel, hogy az az első tárgyalás, amiről valami ismeretlen okból én olyan nagyon sokat nem olvastam, az hogyan az zajlott. Kérdésemre kaptam választ, nem az én történetem, ennél többet nem mondanék. De ott jár a fejemben közben maga Hovas aki akiről ugye azt mondták, hogy át fog menni a hírtévébe, és a legkülönbözőbb dolgokat mondták, és

bennem egyetlen egy dolog van Havas Harry kapcsán, ami, tehát ebben az egész miskolanciában, hogy ő vajon a motivációját vesztett ember lette, mert ugye volt arról szó, hogy elmegy máshova dolgozni, ír egy 30, nem tudom, hat, anyadi könyvet, ami pont arról a történetről fog szólni, aminek következtében el kellett jönnie, amiről nem tudtam egyetem eldönteni egy jó ötlete, vagy sem, inkább rossz ötletek találtam, de hát néhány gyászát az ember így dolgozza föl,

aztán vettem talán egy sztori, vagy nem tudom milyen magazint, amiben beszélt, kizárólag miatta vettem meg. Közben a nagyon messzire jött ember tóksó sorozatban néhányszor volt szó erről az egész folyamatról, ahol ennél sokkal részletesebben és indulatosabban beszéltem, de azt itt most semmilyen vonatkozásban nem szeretném megjeleníteni. Ez egy más szituáció és más helyzet, és más műsor, és más egyáltalán.

De egy egyik szabamat a másikban ne öltsem is egy szó, mint 2000. Szóval, hogy vajon ez az esemény volt-e az, amely

hirtelen a 70-hez közelebb álló havas herriket eltávolította a médiától, mert néha az az érzése, mintha benne kihúnyt volna valami. Ugye gyakran lehet olvasni olyasmit, hogy valaki arról beszél, hogy már nem szeret korábban fölkelni, és hogy milyen macerás. Hol szerintem reggel csak az nem kell föl, könnyen aki egyébként nem akar műsort készíteni, mert aki

akinek az Isten megadja azt a lehetőséget, hogy műsorolat lehet, és mondandója is van, és még olyan szerencsés is, hogy valamelyest le tudja kötni a népet, az soha se hagyja abba, az, az, az a mikrofon mögött hal meg. Vagy a kamer előtt. Nem feltétlenül, mint a kapa, de másféleképpen. És most az van bennem, hogy vajon ez a szituáció, ez a, ez a, ez a, ez a banális vagy nem banális történet volt-e az, amely ezt a gyertyát eloltotta

de nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megkérdezzem eriktől, mert nem, tehát ugye ez nem, ez, ez nagyjából, mint amikor ott álltam a hitkösségi elnök mellett, aki akkor már emberekkel arról beszélt a rokonságáról, ami nem egy tudományos ismeret éjesztő előadás volt, aminek egyébként én is a főtanúja lehettem ott, a zsinagógában, ez egyébként egy jó párhuzam. Hát így jár a fejemben a szeptember. Miközben

a kettőt nem lehet összehasonlítani, nekem mégis ez jár a fejemben. Hát nem tudom, akarnak-e reflektálni, azt se tudom, hogy van-e mire. Úgyhogy most berekom a comfort napot, hogyha telefonálnak, akkor megint kiveszem. Ma a 2018, május 7-e hétfő van, 2 perccel múlott fél kilenc, ez a Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes.

A Hallgatók és Fiala János műsora. Elérhetőségem 0614890999 és 063677-1161. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó

most hallottam a tervezési és igazán sajnálom. ugye nem szoktam telefonálni sokszor, de nagyon-nagyon de, de hiányozni fog a hétköznap reggelenként eszmecsere, úgyhogy én hallgatok, és másoknak beszélnek, illetve maga beszél, és nem fogom sajnálni, hogy ez most a múlt éj lesz, mert

egy hét az tényleg nagyon kevés, egy hónapból, meg egyáltalán a struktúra is más lesz. De Partnerek és a visszatérő témák és a, és a, és a folyamat, ami valamikor képet mutatott vagy mutat. A, a, a, a, a, talán talán leg, legobjektívebben. Én, én azt gondoltam, és mindig nekem azt mondta, hogy a leg, legobjektívebben a. a nagyon a, szépen köszönöm, tudod? Igen, kérdezhetek valamit?

Persze. Nagyon uh, rövid próbálok lenni, mert nagyon bonyolult a kérdés. Ugye e, mit mióta hallgatja a műsort? Hát. Uh, Nem ma, ma, ma. ma. Tíz éve. Nem ja. ma, ma. Ja

ma, uh, hát körülbelül 3-8 szó. Oké, okay. én azt kérdeztem előtte, illetve előtte elmondom, hogy, elmondtam, hogy mit mondott Smit Mária Junckerről, illetőleg az, hogy Orbán Viktor hogyan mondta azt, hogy a kúria nem nőtt fel intellektuálisan a feladatához valaminek kapcsán, és azt érzékeltettem a népel, hogy nekem most valószínűleg erről kellene misart készítenem, valamint arról, hogy holnap hogyan lesz majd kordonbontás, vagy hogyan nem, de nekem az április 8-ai választások után valami

súly leesett a vállamról, ami, amely egyebek közt arról szól,

hogy én tudom, hogy ma Magyarországon ö, a rádiók és televíziók ezzel foglalkoznak, de valaminek következtében, amit meg tudok fogalmazni, de most nem tudnám jól elmondani, csak érzékeltetni, engem ez nem érdekel, és az életről fog beszélni, arról az életről, amelynek én most átadom magamat három hónapig, mert nem vagyok hajlandó annak a logikának a mentén haladni, amit egyébként így kijelöl az élet, hanem azt fogom mondani, hogy van egy saját életem, amelyben saját

Saját magamnak fogok kijelölni dolgokat, és egyben mindjárt cáfoltam is saját magamat, mert azt mondtam, hogy ahogy nem Orbán Viktor és Schmitt, Mária jelöli ki az utamat, úgy nekem sincs minden nap jó válaszom arra, hogy mivel kéne foglalkoznom, hiszen a szombat reggel, amikor én eldöntöttem, hogy a barátnőmet elviszem szabadkára, akkor közt azért döntöttem így, mert halvány lilagűzöm nem volt arról, hogy az aznap mivel fog tenni, és mintha nem akartam, hogy egy rossz nap legyen, arra gondoltam, hogy akár jól is elsülhet az,

hogyha elmegyünk szabadkára, miközben más emberek teljesen hétköznapi módon tudnak élni, hétfőket, szerd, a csütörtök, péntek, szobat, vasárnap és újból, és még annyit elmondtam, hogy vajon mi lesz majd a Ramosszal akkor, amikor megnyeri a, a, a bajnokságot, a Real Madrid, ami most nem fog menni, mert a Barcelona nyer meg, a kupás, de a beket megnyerheti, aztán jön a labdarúgó világbajnokság, aztán jön a labdarúgó Európa bajnokság, hogy van-e olyan, amikor az ember a motiváció

nem elvesztve, de átmenetileg talomba rakva pihen, és aztán visszatér, és akkor nem mondtam, de most mondom, hogy például halványlag gőzöm nincs, hogy a talán Egyesült Államokban tartózkodó hosszú katinka valaha is visszanyeri azt a motivációját, amivel visszatérhet az úszóvilágba, miközben onnan ment el egy magánéleti válság okán, aztán a magánéleti válság megoldódott, de hogy visszatére,

a, az úszáshoz azt nem tudom megmondani. A különbség annyi, hogy én azt mondtam, hogy halvány lilagűzöm nincs, hogy az emberek akarnak-e követni engem ezen az úton, hiszen az egész május ön előtt és előtte áll, de nem feltétlen a kordombontás tekintetében. Azt gondolom, hogy a néha abba kell hagyni. Nem lehet mindig, mindig százal égni. De ágy, itt állj meg egy a pillanatra, jön. és aztán visszadom. Én ugye közben azt mondom, hogy csak úgy lehet élni.

Csak az a kérdésem, de. hogy lehet-e úgy élni, hogy ma százalégek égek, mint szeneszerző, holnap százal égek, mint a Szenna, holnap után százal égek, mint a Messi, utána százal, élek, mint, százal égek, mint Kovács 28 József, amire a válasz nyilvánvaló az, hogy nem, de ha ön az én apám, akkor azt mondom önnek, hogy apa, én így akarok élni, és ezen a rengeteg területen, amire a Hompola egyetlen dolgot tudna mondani, mert a Hompola sokkal jobban tudja kifejezni magát, mint Élekfej, nem ülít a mikrofon

aki mindig azt idézi fel, amikor az Eszterházi számos gyereke közül az egyik azt mondta az apjának, hogy apám, én kalandosan akarok élni, amire azt mondta az Eszterházi fiam, élj kalandosan. <gül> erről szól. Nézd, erről szól a történet. Na, az Eszterházi ezt is elég megírta, vagy elmondta. Igen. Szóval ö, de, é, mind, ha, ha, ha, ha, ha százaliszégünk, ha, ha mindig is bőrgünk,

ne, ezből ne legyen görc. Mert, mert, mert éppen az a jó, ahogy, ahogy a dolgokról ö, beszél, és amikor te, teljesen magában, monologizálva elmesél egy történet például azt, hogy, hogy mi történt Zavadkán. Ha, hogy nincs egy percig, van szóval az érzésem, hogy, hogy tulajdonképpen most azért teszi, mert, mert nincs más, hanem egyszer, egyszer élvezi azt, amit csinál. Na, de most ez, ez, ez nem, nem egészen a reagálás, amit mondott, de

de, de, de, de, de tulajdonképpen ez, ez fog nekem nagyon hiányozni, hogy nincs egy, nincs egy, egy görcs, hogy, hogy nekem most azt, nekem most arra kell reagálnom, nekem most abban a sorban kell állnom, nekem most egy más sorban kell állnom, most, most hol vagyok tulajdonképpen? Szóval...

Igen, csak az van benne, nem tudja, hogy vajon én szeptemberben vissza tudok e térni, vagy vissza akarok-e térni ahhoz, amit elhagytam, és ha nem, akkor abból mi következik? Ha igen, abból mi De az következik? Hányszor ment el? A, a egyébként egy, egy, egyszer se volt olyan, mint most, tehát azt gondolja, hogy az összes szerződési partneremet próbál meggyőzni arról,

hogy vegyék tudomástól, hogy három hónapig e, valami szünetet találjunk ki, mert azt, azt képzel el, hogy mindenféle jogszabályt betartva ők, szeretnék, hogyha ez alatt is lenne valami, tehát, ők nem, tehát azt értse meg, hogy van, én beszélek egy polgármesterrel, aki, aki együttműködik velem, és ő nem engedheti mag magának, hogy elmenjen három hónapra. Ő az együttműködését velem úgy képzeli el, hogy akkor legyen ez egy csökkent tartalmú teljesítés, csökkent tartalmú fizetéssel, vagy kisefizetéssel, fizetéssel, de mi

milyen az, amikor a szél nem fúj, és mindegyik baromi szimpatikus. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az ő kiállásuk mellettem. Mert ez nem az állandóság rosszul, ez az enyhűs az valami egészen lenyűgöző, miközben valószínűleg a humpula nagyon rosszul vennék ki magát, vagy venné, hogyha én azt mondanám, hogy én fiam, én most elmegyek három hónapra, aztán vagy visszajövök, vagy nem, vagy lesz addig egy másik nőm, vagy nem, fogalmam sincs. Holott azt kell, hogy mondjam, hogy egész életemben így akartam élni, és amikor ő azt mondja, hogy de minden nyár

amit én most erre a nyárra tervezek, az egyetlen egy évben se volt olyan, mint most. Gyakorlatilag ah, azért is iktattam egy egyik utazást a másik után, hogy ne legyen bennem késztetés arra, hogy idejöjjek, mert ha idejövök, akkor nem tudok teljesíteni, mert hát nem, tudom, tehát nem tudok átállni egyik dologról a másikra, akkor viszont legyen az egész egy utazás. Jó, eh, biztos, hogy maga tudja a legjobban, az egész eh, ott magában, de azt gondolom, hogy lehet, hogy... Eh,

ketten egyetem ám se gondolom ez a nyár ez a nyári, ez egy, ez, egy, ez egy olyan ö, ö, olyan olyan soha volt ide professz hogy ketten Sors, nem feltétlenül de abba is gondolöm bele hogy közben nézem a pályatársaimat akik ugyanakkor az ellenkezőét teszik ne? ugye továbbra is túriák ugyanazt a földet okay.

Uh, és ha én azt mondom nekik, hogy hát de szakadjanak el tőle, tehát by the way, azt is mondom egyébként, hogy ugye ezek az utazások régen milyen közösség erők, közösséget teremtő erővel bírtak, vagy mennyi ismerettség származott belőle, és ez ma már feltétlen nincs így. Uh, uh, az a magány, amit én világéletemben megéltem, és amiről azt hittem, hogy egyszer meg fog szűnni, arról ma már többé-kevésbé tudom, hogy sohasem fog megszűnni, és ez nem egy jó érzés

ez a magány, a belső magány, mert maga, ez volt egyedül. rengetegen ismerik és rengetegen, van, aki, aki tud magáról, szóval ez, ez egy, egy másik... Igen, de tenni, azt értsem, meg, hogy abban a zsinagógában, ott, amikor én ott álltam fontoskodva, avval a, avval a zsidó emberrel szemben, aki

háromnegyed órát vagy fél órát keresztül mindenkinek a kérdésére válaszolt, alapvetően beszélt valamiről, e, majd én oda valamiért fontoskodva visszamentem, miközben ő talált valami személyi vonatkozást, ami személyi vonatkozással én nem bírtam, valami másnak akartam. Én nem csak, hogy megszégyenülten álltam ott, hanem hirtelen felidéződött bennem egy évtizedekkel korábbi emlék, amiben nem fontoskodtam, és ami egészen lenyűgözött, hogy két zsidó Amerikában, New Yorkban hogyan beszélt valamiről, miközben egy teherautót kellett volna elvontatni.

És közben összeismerkedtek, és közben én is összeismerkedtem, és a nyavajakorság esem belé, hogy végül is nagyon sok kapcsolatom lett nekem a rádiumi soromból, de effektív barátot, amilyet, akiről én azt gondolom, hogy barát. Amilyet én szereztem annak idején, 18 éves koromban, 28 éves koromban, de 38 éves koromban már nem. Olyan barátom, egy cselet pedig nagyon szerettem volna.

Barátja ez ember, ez nagyon kevés van. Ismerősen rengeteg lehet, de barátja nagyon kevés van. És szerintem, ha már egy barátja van, akkor azzal már abszolút boldog lehet. De én barátom az egyetlen egy, aki igazán barátom az Bíra-Aklikában, én most a 19-as múlc éve. 89-an kimentőző óta ott él. És, és, és, és ma is rá rágondolok úgy, hogy ő az egyetlen barátom. Szóval ez, ez szerintem, eh, na, szóval én megértem, amit mond, de...

Én nem éltem magam kevesennek, hogy én egy barátommal. Én szeretem magamat kevesennek látni. Ez <intendekött İşen>

Közben persze eszembe jutott, hogy kéne írnom egy újabb könyvet, amihez biztos, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban nem fogok leülni. De ugye ott volt bennem azok a hallgatók, akik azt kifogásolták, amikor én a lányomat ébresztettem, amikor nála aludt, és eszembe jutott, amikor ma azt mondta 6-10-kor, hogy ébresztem, csak az nem műsoridő,

Töröltem az elérhetőségi listáról a saját műsorommal foglalkozó Facebook csoportot, így jó hírem van a számukra. Mától kezdve szeptemberig biztos, hogy nem foglalkozom velük, és ha ők foglalkoznak velem, lelkük rajta. Én közülük mindegyikre barátomként néztem volna, ha nem ismerkedtem meg volna velük.

Molnos csabárné már sohasem fogja megérteni, hogy nem az a bajom vele, hogy ő idős és hogy különböző halálos betegségekből gyógyult meg, hanem egy olyan konzerv, amit ha az ember kinyit. Tudják, én az elmúlt időben anyám két konzervét is megettem, ami egyébként szerintem, hát, szerintem ez, ez, ez, ez vétek volt

mint Krisztus testéhez nyúlni. Tehát megenni anyámnak az 1972-ben eltett befőtjét, könyörgön fialát azt a lányodra kellett volna hagyjad. Azt a lányom pedig a lányára hagyta volna, és ott lett volna anyám megybefőtje 2500-ban, és fasszák meg annak a megybefőtnek, most megettem,

1975-ben, vagy nem tudom mikor tette el, semmi baja nem volt. Az anyám egy ritka rossz anya volt, de kibaszott jól csinált, megbefőtett. Kár, hogy nem voltam megbefőt.

Szóval, kedves Mónos Csabáni, magával az a baj. Hogyha az ember kinyitja, mint megbefőttet, és ezt a mondatot nem fejezem be. Isten áldja kedves csoportomat, hogy szeptemberben visszatérek-e hozzájuk, nem tudom, de mostantól, mint a Luffy, aminek az ember elengedte a zsinórját.

Kicsit gitározom, aztán ismét telefonálhatnak, most ne telefonáljanak kérem önöket, hiszen rövidesen gitározni fogok. Kérek 5 perc szürelmet, aztán ismét telefonálhatnak, most gitározni szeretnék.

Hát mit lehet erre mondani, barátaim? Pink Floydot a napkeltébe. Azt mondja a Honpola, hogy a magyar érettség egyik tétel a barátságról szól. Nem értem pontosan, de remélem jól olvastam. Itken happen

Közben valaki azt írta, hogy Havas herdig elévülhetetlen bűne az, hogy Hudgergei volt az egyik tanítványa. Most azt szeretném üzenni az e-mail feladójának, hogy azt, amit én elmondtam ma reggel, abból ő semmit nem értett meg. A betelefonáló mindent megértett,

az e-mail szerzője pedig semmit se. Azon gondolkodtam, hogy akarja-e neki válaszolni. Inkább töröltem, de most, hogy vége van a Kampfer-Telvin-nak, ezt meg kellett vele osztanom, így ismeretlenül. Tudják, ez egy őrült világodakint.

8 perc múlva lesz reggel 9 óra, folytathatjuk 0614890999 és 0636771161.

reggelt, kívánok! Üdvözlöm, fiala, fiala úr. Én ö, nagy tiszteltel hogy mondjam, élek itt a lehetősége, hogy önnel tudok beszélni. Mindenképpen szeretnék egy visszajelzést adni arról, hogy vannak azért, akik hát, hallgatják a műsorát. Örülök nekül, hogy mások is betelefonáltak itt előttem. Én fogom sajnálni, hogyha hónapokig nem lehet lesz

helyzetjelentést kapni itt a mai önkormányzati világról. Én a április 13-ai napjához szerettem volna már akkor gratulálni, azért pénteki nap volt, amikor Navlazsís Tiborral kezdte a beszélgetést, aztán utána, Gergely utána a Gergelyr, utána Ne hagyjunk ki a Filipovot. Igen, azt nem hallottam. Utána a Karácsony utána a 9. polgármesterrel

aztán Iván Júliával, Gulyázsi Ergelyel fejezte be, úgy emlékszem a... Nem Iván Júlia volt, hanem a Dobrev Klára volt. Dobrev Klára volt, de utána talán Iván Júliás Iván Július volt, jól beszél, igen, aznap volt. Igen, igen, igen, volt, igen. Volt valóban, igen, igen, igen, Gergelye, igen, vele, igen, aztán vele igen, igen, itt A igen. A

Hát ez egy nagyon nagy szellemi teljesítmény volt, és nagyon nagy szellemi utazás volt, ami számomra azóta is, hát gondolja, hogyha egy hónapja visszaemlékszem, hogy majdnem egy hónapja volt, akkor ez egy emlékezetes délőtt volt számomra. Szerencsére pont tudtam is hallgatni a rádiót, mert nem mindig vagyok ilyen helyzetben. Most körülbelül Jóról hallgatom itt a műsorát, a, a, a ellenzést, a képelődést, a visszaemlékezést így a szombati szabadszai kirándulásról,

én erről gondoltam, hogy adok egy visszajelzést annyit, hogy ez mindenképpen inspiráló volt szerintem számomra is, hogy valóban akarjunk jó napot csinálni magunknak, tehát és próbáljunk próbáljuk megélni a szabadságvágyunkat, és próbáljunk improvizálni az esetben az életünkbe, és úgy gondolom, hogy az a három hónap, amire itt, amiről beszélt, hogy lesz itt három hónapos

hát én alkotói szünete, úgy így mondjam. Én ezt, én, én ezt így, így fordítottak magamnak, hogy talán lehet, hogy fel fogja tölteni, és újabb ötleteket fog kapni. Ez a Kejfe Jancsi, a műsor címe is talán számomra azt sugalja, hogy hát Kejfel, mondjuk István, én így István vagyok egy évként, úgyhogy hát számomra is nagyjából egykorúak vagyunk, és hát úgy gondolom, hogy inspirációt ad arra, hogy hát azért ennyi idős is lehet még e, szabadságvágyjal kelni,

és improvizál, improvizáltan, hogy mondjam, végigcsinál el egy napot, ami hát valóban a fiatalságnak a, hogy mondjam, az eszményeit, vagy, a, vagy az érzé, érzületét adja vissza az embernek. Úgyhogy hát köszönöm szépen egyébként, és hogy ennyit szerettem volna elmondani.

99. és 063677161. Kiből mit váltott ki ez az elmúlt két óra? Kiből mit váltott ki ez az elmúlt kilenc óra, amióta 2018. május 7-e hétfő van?

Beszéljenek magukról. Én már eleget beszéltem magamról.

nulla és ez a changes, Változások

Elég nekem az, hogyha hallgatják a kejfejancsit, és most betelefonálnak azzal, hogy XY vagyok, és éppen az van, hogy. Nem kell okosságot mondaniuk, és nem kell reflektálniuk az eltelt két órára. Semmilyen kényszer. Kis és nagy röptűröpülések.

És ezt azért mondom, mert a magam szórakoztatására nem szeretnék itt lenni, az önök szórakoztatására annál inkább. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt mondta, beszéljünk magunkról. Édesanyámról szeretnék.

Tegnap volt anyák napja, holnap pedig születésnapja lesz, 88 és épp fekvő beteg egy hete. És lelkileg senki nincs ő mellette, se meg én mellette sem. Ketten vagyunk. Ezt most nem értettem az utolsó két mondatot. Lelki támaszra lenne szüksége neki is, meg nekem is csak ketten vagyunk egymásnak.

Ez hogy érte, hogy csökkettem vannak egymásnak? Meghalt az ő férje és az én férjem is. Tehát apukám is férjem is. És neki senkije nincs, és önnek sincs senkije? Hát én egyszerű gyerek vagyok, nekem sincs testvérje. Ó, azt értem, hogy családilag nem, de nem családilag.

Hát sajnos úgy éltek ők is, meg mi is, hogy csak a szűk családi kör, mm. tehát baráti kör nem nagyon volt. Tehát Most Úgy kéne elképzelnem önöket, mint hogy egy űrhajóban lennének a világűrben, és az ig a világány nincs semmi sem, hiszen a világűr veszi önöket, körül önöket meg összetartja az űrhajó? Hát nagyjából igen. Együtt Sokszor is élnek? Soktam, Együtt is élnek? Hát egy házban, de külön lakás. Családi ház.

És ez az állapot, az addig nem volt önnek nehéz, amíg az édesanyja nem betegedett meg? De mindig nehéz volt. Apukám tíz éve halt meg, férjem nyolc éve, és így ketten vagyunk. Most az édesanyjáról beszélünk, vagy őrről? Mind a kettőnkről, nem. mivel együtt vagyunk. Én ezt értem, de most kiről beszélünk inkább? Inkább anyurról. Mert hogy hárít? Nem.

Mire volna szükség az édesanyjával kapcsolatban? Neki is csak lelki támaszra, meg neked. De lelki támaszra miben? Hát ebbe a helyzetbe, amiben ő most van. De írja körül ezt a helyzetet? Fél éven belül másodszor lett fekvőbeteg, és nem tudjuk, hogy mi a baj. Kilátásokat se tudunk, orvosok se tudnak mondani semmit. Nem kell föl? Nem, nem, nem.

Nem. nem kell fölmen nem tud, nem kell fölmenem, nem akar. Mind a kettő. Úgy látjuk. Mármint, hogy úgy látjuk ő, meg ön? Ő is, én is, meg az egészségügyi orvosok, ápolók. Ügyeletet kellett kényszerülni, és semmi megoldás, kilátásban sem. Gyakorlatilag 24 órán keresztül fekszik egy ágyban. Igen, igen, igen, igen. Kvázi maga tehetetlenül. Vagy ez nem igaz? Hát...

Hát nem igaz, mert tulajdonképpen fájdalma nincs. Betegségéről nem tudtak orvosok sem megállapítani semmit. Csak hát 88 éves, ilyenkor szokták mondani, hogy 88. Igen, jól beszél. Tényleg, tényleg ezt szokták mondani.

Nem. Na, ezt akartam hallani, tehát ön is ebbe igazol vissza. Nem, én ebben, meg... egy ebben egyáltalán nem igazolom vissza, én csak azt mondom, hogy annak az élménynek, aminek ön most a részese, azt az élményt én is megéltem, és másoktól is hallottam már. Ezért hívtam ön, mert tudom, hogy önnek is az édesanyjával milyen volt a kapcsolata, holott önök nem értek együtt, mi meg együtt élünk 63-én. Csak egy.

És gyakorlatilag ő azt szeretné, hogy miközben az anyukája nem lesz annyi idős, mint ön, hogy nem-e lehetne azt elintézni a Jó Istennél, vagy bárki másnál, hogy elemet cserélve benne, egyik nap fogja magát, mondjuk ma, és fölálljon, és azt kérdezni öntől, hogy nem kérsze paprikás krumplit. Nem tudom. Neki van egy természete, amit nem lehet kiszámítani. Egyik nap így veszi a másik nap. Így. Ez a természet, ez, ez korábban... Nem...

Haladunk, haladunk, de ez a természete, ahogy én kiveszem, ez korábban is megvolt neki, nem? Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát amikor Csak, teljesen jól elérte... volt, akkor is ilyen volt a természete. Igen, igen, ezt, igen, lenne, lenne, elérte ezt, ezt a kort. Én ezt értem, de ezzel a természetével ön, ahogy én kiveszem, korábban se volt kiegyezve

nem tudtunk mit kezdeni, Én, ezt nem értem. Én ezt értem, de addig, amíg egészséges volt, vagy legalábbis nem fekvő, ágyban fekvő beteg, addig az ember tudomásul vette, legfeljebb nem szerette, de együtt élt ezzel a helyzettel, mondván, hogy nem tud vele mit kezdeni. Igen, mert egy öntörvényű akarnok ő mindig ő volt a család hmm. központja, úgyhogy

hogy, hogy éli tira? meg? A, a, nézze, nem fogom eljátszani a pszichiáterét. De, de tülem, vagyok de kíváncí, Azt én értem, de most az ugye az felidézem az az a saját pszichiáteremet, azt meg tudná elmondani? anélkül, hogy belehelyezkedne a helyzetében, mert ugye ez egy kérdés, de ilyet az ember nem tud tenni. De hogy nagyjából el tudja képzelni, vagy van valamilyen képe arról, hogy ez az édesanyja, aki ezek szintén meglehetősen határozott valaki volt, hogy éli meg igen. a saját maga tehetetlenségét?

borzasztóan. Ő még mindig olyan akar lenni, mint 50 évesen, és irányítani, és vezetni. És ezt nem tudja elfogadni, hogy ez elmúlt. Hmm. És akik voltak rokonság, meg ismerősök, ismerték a természetét, és mondják, hogy ő azért ilyet, mert nem tudja elfogadni a korát, meg az egész Azt állatokra. kérdezem öntől, hogy ő tudatilag teljesen tiszta? Igen, igen, igen. igen, igen. És az igen. ön véleménye szerint ő neki nem okoz válságos

Perceket, a saját állapota, mert hiszen a, a szelleme ép, a teste épp, de a teste nem tudja teljesíteni azt, amit a szelleme elvár tőle, és ezt a kettőséget ő jelen pillanatban nem éli meg jól? Mondom nehéz. Egyik nap így viselkedik másik Nem ezt kérdezte, azt Ő föl nem adta soha például. Ő de akar, az... akar, akar. Ő orvossal akar látni, sose, mert rajta úgyse tudnak segíteni,

a korát nem fogadja el, ő egy ilyen természet sem. De so, ha megpróbálna fölállni, akkor nem sikerül neki? Hát decemberben 6 hétig feküdt, most elmúlt egy hét, egyik napról a másikra fölállt. Orvos, házi orvos kérdezte, mi volt a baj, nem tudjuk. Mitől kell? Nem tudjuk. most mostan antok... lehet tudni, hogy nem fog fölkelni holnap.

Lehet, hogy holnap ilyen, egyik napra a másikra felállt. Hát kérdezzem meg, ez nem lesz egy udvarias kérdés, de nem szeretném magyarázkozni, tehát a pszichátásra szokott így feltenni kérdést. Létezik az, hogy az anyja egyebek közt az önkontójára beteg? Ezt is mondták már, igen. Nem, én ezt most kérdeztem. De mások meg orvosok mondták, hogy vigyázzak, mert lehet, hogy ezt így akarja kihasználni. De, Mondta, hogy azt már nekem ez, is, hogy, hogy azért ez... vagy te

de hogy ez átfutott-e az ön fején? Hát persze. persze. És mire jött rá? Hát, hogy lelkileg nehéz, mert csak az édesanyám, csak én vagyok neki, és szertetlen vagyok, mindig odajuk adunk vissza. Hogyan telik az együttlét? Mennyit vannak együtt egy nap? Hát én 24 órában, merő a ház egyik felében, én a másikban. Jó, de, de, unexpected... mind, de, de, de úgy értem, hogy mennyit vannak effektíve együtt

ő nem egy társasági lény, vele beszélgetni nem nagyon lehet a szeme miatt már nem tévézik, rengeteget olvasott most már az se a rádió éjszakáig rádiózott most már arról is leszokott úgyhogy nehéz vele kommunikálni mit csinál? most csak fektik egy hete, előtte meg ő akkor élvezkedik ha a konyhába van meg, meg, irányít meg minden úgy legyen, mint de ez most az életéből, mert nincs konyha tessék? most nincs konyha

Hát nincs, most meg csak fekszik. Öneteti? Ha kihúzom a lábom, elmegyek vásárolni, biztos nem úgy találok semmit, ahogy volt. És akkor ezt nem mondja meg, hogy na, lányom most jobb volt, vagy kimentem, nem. Minden titkok. Nem mondja meg az igazat. Tehát még az is létezik, hogy föl kell, csak amikor ön van ott, akkor fekszik? Ilyet is csinált, igen. Igen, igen, igen. Hát a két orvos ügyeletes kiküldött, mikor jött.

Nekem nem fogadott szót az orvosnak, úgy lehúzta a pohár vizet, ahogy kell. Úgy felült, ahogy kell egy vérnyomásmérés, egy cukor. Minden a negatív. Még egy gyógyszert egy turist se kapott, mert nincs betegsége. 88 éves, ezt kéne elfogadni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, bizonyos szempontból nem, mert alapvetően nem a 88 évet kéne elfogadni, mert valószínűleg, ahogy leírta az anyja, 66 és 44 éves korában is ilyen volt.

Igen, igen, igen, igen. igen. Hát most már testileg fizikailag nem bírja azt, amit ő az előbb érte. Igen, de amíg, az, amíg él, addig az anyja marad. Az biztos, persze. Most ugye annak érdekében kell tenni, hogyha te egyszer meghalna, akkor is az anyja úgy maradjon, hogy közben az önt ne békiozza, mert ugye hát bármennyire is szomorú, de az anyám halála rám, tehát engem felszabadított. Ezért szeretem hallgatni magát, hogy beszél édesanyjáról.

De közben örök lelkismeret furdalást nem hagyott maga után ezáltal. Nem tudom, nagyon féle. Hát teljes joggal, de nem az anyától fél, hanem magától. Abban nem fog tudni önnek segíteni, tehát az a harc,

amit ön folytat magában az édesanyja miatt az édesanyjára hivatkozva, amit egyébként az édesanyja váltott ki önből, az szerivel az édesanyja halála után 10-20 évvel is meg tud maradni, az csak önön múlik. Ezt a harcot, ami egyébként a szó szoros értelmében nem egy harc, a saját magával kell lebonyolítani, és hogyha most fölmenne az édesanyjához, vagy átmenne, és egy malomkővel verné, attól nem lenne jobb. Tehát itt most az édesanyjával úgy kell megküzdenie,

hogy úgy kéne tudni életben tartani, hogy közben a kapcsolatuk átalakuljon, holott az kell, hogy önnek mondjam,

Ugye erre szinte nulla az esély, tehát, hogy az Isten miért csinálja azt, hogy most, tehát tulajdonképpen az Isten azt is mondhatná, hogy most, hogy az édesanyja 200 éves, hát most mi akadályozza meg abban, hogy békét kössenek, de valahogy az Isten ezt nem akarja megtenni. Tehát ezt önnek kell tudni megtenni, mert az anyja ezt a szívességet, nézze, ha az anyja megtenné ezt a szívességet, akkor mindenképpen hívjon vissza, mert akkor valahogy elintézem az Istennél, hogy az én anyámat is hozzák vissza, és még az életében kibékülök le.

Én két nagyon... dolgot szeretnék. Annyira is rászabítani egy pszichológus, pszichiátert, de ő erre nem alkalmas, én meg ezért szeretek így beszélgetni. Mint én ezt értem, hogy vás, de hát nekem egy, nenni, nekem nekem egy, nem egy nem egészen szükség. fantasztikus pszichiáterem van, én szinte biztos vagyok benne, anélkül, hogy a nevében nyilatkozni tudnék, hogy ezt a szituációt nem vállalnál el pszichiáter. Elsősorban azért, mert ez pszichiátriailag ma már megoldhatatlan.

Nekem nem olyan kezelésre van szükségnek, hogy ő oldja meg a bajom, csak aki meghallgatja. Mikor kijön az orvos, meg úgy szoktam mondani, fehér közényes, meg ügyenletes, én nekik is ezt mondtam, anyum nem tud segíteni, nekem csak ilyen lelki segítség, lelki támas. Én ezt értem, de amíg ön úgy gondolja, hogy az édesanyjának szüksége van ilyen segítségre, az elmondás alapján az édesanyja nem gondolja, hogy akarat ellenére nem lehet hozzá hívni beszélgető partnert. Nem is akar, nem is fogad elő senkit. Ezért mondom.

Mi katolikus család vagyunk, és volt ismerős az ő korosztályából, aki azt mondta, hogy gyere el, vagy feljön, és elbeszélget vele. Nem, anyu nem fogad el senkit, mindenkinek megvan a maga, maga baja,

ő is a Lát, el, Ez a nagyon érdekes, amit mond, mert én nem is tudtam róla, hogy az anyám, vagy tudtam róla, de nem akartam róla tudni, számtalan olyan dolog amit az ember saját magáról is eltitkol. de az anyám a Donát állítása szerint felvette vele a kapcsolatot, már pedig ahhoz nekem kellett megadni a telefonszámot, tehát nekem abban aktív részem kellett, hogy legyen, és valami még rémlik is, hogy megadtam a Donát telefonszámát, és

Felmerült az, hogy a Donát által vezetett, üzemeltetett intézményben, ami valahol Békás környékén van,

ott uh, anyám uh, élje le az utolsó 200 évét, de valamiért ez nem jött létre, és így utólag sajnálom, de megmondom őszintén, hogy nem azért sajnálom, mert akkor az a teher, ami így volt, az nem lett volna, hiszen az embernek az édesanyjával kapcsolatos ápolás, így is ter, úgy is ter, így se lehetne teher, és úgy se lehetne ter. de arra nagyon kíváncsi lettem volna, ha egyébként létrejött volna ez, hogy az anyám és a Donát kettőséből mi jött volna ki, mert szerintem attól anyám, még

lehet, hogy ma is élned, de végül is ez nem jött létre. Én imádom a Donát beszélgetéseit is önnel. De mondom, ott, ko ott konkrétan ugye arról lett volna szó, hogy ha az anyám ott lett volna, akkor vajon ki tudta volna el a Donátból az, hogy naponta beszélgessenek.

És aztán elő-utóbb hogyan vette volna át anyám az evangélikus egyház vezetését? Hát mikor kijött az orvos, ügyelet kérdezte tőlem, hogy nincs-e évforduló akuról vagy a férjéről, mert több mint ötven évet éltek együtt. Mondom nem, még ezt sem mondhatom, mert augusztusban lesz több mint tíz éve, ő erről soha nem beszélt, ő nem volt egy lelkizős beszélgetős típus. Tehát mindenki már lelki okokat keres.

De hát a lelkijogok megvannak, a lelkijogokat ő jobban tudja, mint én. De ő nem beszél róla soha. Amit én kitalálok a 63 év után magam ennyi. De korábban is így volt? Igen, igen, igen, ez a baj. ez elfelejtett felszabadulni. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Hát nézze, ebben kell valahol eljutnia, amíg él az édesanyja. Igen, ebben önnek igen. nem tud segíteni senki?

Igen, igen, igen. Énnek segíteni igen, tud, igen, de megvalósítani igen, csak önt Igen, igen, igen, igen. De most már lassan leteszem, mert megint a könnyeim megköszönködök. De, de, de, de, de miért haragudnék? Szerintem ez így van jól. Ha bármi jól van. De az ember elnézi a lányát, a hompolát vagy a lányát, akkor minden jól van. Függetlenül attól, hogy én vagyok az eniholban a...

Vudi Allen, aki azt mondja, hogy halál Auschwitz, pusztulás, atom és hidrogénbomba, lepra, fest is. Csak ott van a hompola, béke, szeretet, megbocsájtás. Kitalálta ezt a jó Istenet.

Bár csak annyi különbség lenne a hompola és köztünk, hogy vagy köztem, vagy más wc járunk. Jó reggelt! Jó reggelt, úr, Kisendre vagyok. Mintha az előző egyik hallgató azt mondta volna, hogy szabadkán járt szombaton. Igaz ez? Teljesen.

Én szabadkai vagyok, és érdekelne az önbenyomásra, viszont azt a részt nem hallottam. Tudom, hogy ez. Nem, de nem. Furcsa, de. De minden kívánok elmondom, mi... A benyomás. Figyelj, hogy ugye... a.

Nagyon rövid leszek, most 9 óra 17 van, kíváncsi vagyok, hogy 9 óra 18-ig befejezem meg, vagy még hamarabb. Gyakorlatilag az történt, hogy szombaton rám tört a szabadság, meg rám tört az, hogy velem van a barátom, és valamit kezdeni kéne a két dologgal együtt, miközben én meglehetősen misz voltam. És akkor a fürdőszobában eszembe jutott a Donáttal folytatott beszélgetés, meg a miniszterelnök úr, meg egyáltalán, meg a zsidóságon, meg a Sábecs, meg minden, és akkor eszembe jutott a Szabadkai zsinagóba. És eszembe jutott az, hogy a

akkor menjünk el Szabadkára, Időn van, annyi pénzt tudtam erre áldozni, hogy akár egy napig oda elmenjünk, mondtam a nőnek, hogy menjünk el, ő azt mondta, hogy menjünk el, elmentünk, és az a helyzet, hogy ritka jól éreztük magunkat, minden volt, az egész egyébként abból adódóan, hogy nem volt tervezve, teljesen olyan volt, mint egy film.

Uh -huh. Tehát miközben teljesen valóságos volt, de ha kérdezi, minden másodpercét meg tudom mondani. Azt, hogy leparkoltam, azt, hogy valaki segített nekem ö, parkolást fizetni, mert én nem tudtam, de helyettem kifizette a saját telefonjával. Ahogy elmentünk egy ilyen pégségbe, ahol mondta Honpon, hogy minden rendben van, de nincs WC-papír, majd kifelé jövetél, megtalálta, csak ő rossz helyen kereste, az egész szabadka

teljesen jó benyomást kell, miközben az egésznek volt valami nagyon furcsa hangulat, amit hogy egy másik évezredben lennék, miközben maga a zsinagógát, az valami olyan gyönyörű és ott, ott sikerül. Igen, most, most nyitottak meg hát, illetve, most illetve, nyitják, most, most, nekünk, Igen, most nyitják éppen meg, meg, mert egyébként még nem lehet, tehát ha az ember nem tud beslitszolni egy csoporttal, akkor nem tud bemenni, de nekünk szerencsénk volt, tehát egy egészen fantasztikus pacákkal találkoztunk, aki a helyi zsidó

a vezető, és aki ott szegedieknek tartott idegenvezetés, de abban mi is belefértünk,

maga az egész kicsit olyan, tehát egyszerre volt a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, 2000-es, 2010-es évek, ez így egyszerre volt. Meg hát az a rengeteg emlék, ami előjött belülem, bár pont Szabadkárul, azt nem tudom, én valamikor sokat jártam Jugoszláviába, hogy Szabadkár... Ját, jár... Erre nem tudok válaszolni. Szerintem nem, de könnyen lehet, hogy igen. Nem tudom. De, de ha egy...

Napot volna ott, nyilván emlékeznem. Nem, ez nagyon jól beszél erről nekem. Van egy novella, vagy regény ötletem, ami arról szól, hogy mi találkozunk, és én elkezdek önnel beszélgetni, mint akit egyáltalán nem ismerek. Azt egy bizonyos idő után ön azt mondja, hogy de hát nekünk vannak emlékeink, és akkor azt mondom, hogy Jézus Mária osszol meg velem, én semmire nem emlékszem. Aha. Érdekes. Hát mondom, hogy én

kérdeztem, miért hívtam fel ön először uh, mert bennem, hát én Szabadkán születtem ott, nőttem fel 18 éves koromig éltem, és aztán átjöttem ide egyetemre és azóta itt maradtam Igen. és most viszont fölmerült bennem, hogy lehet, hogy vissza menném és minden következtében merült föl?

Um, az itteni hangulat, légkör, stb. Jó, hát ugye a légkörrel kapcsolatban... Amiről ön, ön szokott beszélni. Igen, de hát ugye a, a légkörrel sajnos ugye egy, egy, egy nap az nem, nem mérvadó, az ember abból nem tudja. Persze, persze. De valahogy úgy értem, ott vannak rokonai? Valami. Uh, édesanyám még lent van. Uh -huh, hát ez fontos. Uh, igen, igen. Uh, de ahogy az előző hallgatónak is, meg önnek is, ahogy hallottam, igen, ambivalása.

Kapcsolatom vele, viszonyom hozzá. <gül> Önnek is? <gül> abszolút. Hány éves édesanyja? 88. Vagyis nem? 86. <gül> Ön hány éves? 56. Uh -huh. <gül> és van hozzá családja is? Uh, nincs. Nincs. nincs. Tehát ha visszamenne, egyedül uh, menne vissza? Uh, nem, feleségem van. Tehát ilyen értelemben van. És én so, szól az ötlethez? Én uh, nagyon szeretem. Nagyon szeretem.

Mennyire ismeri az utáni viszonyokat? Milyen gyakran vannak ott? Évente háromszor, Gárdia. Szabadka mekkora a hely? Hát olyan 120 ezeres de, de hogy ez így, így ugye... Kisebb, mint Szeged. De mennyire város, tehát mennyire van neki, tehát mennyire, mennyire egy olyan hely, ahova az ember elmegy és ott tud élni? Hát úgy, úgy, úgy hívják, hogy mezőváros. Uh, az a

csúf neve, hogy a világ legnagyobb faruja, nem tudom ezt hallottál. Nem. Be tudna éleszkedni? Hát engem, engem az vonzana ott, hogy, hogy ebből a

ebből szeretnék egy kicsit kiszakadni. Látja, milyen érdekes, ugyanarról beszélünk, tehát amikor Te én e elmentem oda, vagy amikor nyáron én el elmegyek, ugye én nekem nincs meg az én szabadkám. Tehát, hogyha én el akarnék menni, akkor nekem egy olyan szabadkát kéne választodnom, ami úgy természetes módon, ahogy önnek adódik, nincs. Tehát ebből kiszakadnék, abból meg már régóta kiszakadtam, tehát 36 éve nem. Nem ott élek, csak turistaként tényleg vissza,

Persze turistaként, hát a emlékeim Ez De ezek alnak. szerint az édesanyja ön ellátó? E, nem egy otthonban van. Uh -huh. egy otthonban van, de mozgékony, tehát, tehát úgy. És akkor kéne venni lakást? E, igen, igen, igen. Igen, ez is. Illet, illetve hát maradt még ott egy garzonunk. Mivel foglalkozol? Én, én vegyészmérnök vagyok, de nem, nem a szakmámban dolgozok, illetve én alkalmig

megbízásaim vannak én informatika felé tendáltam. Kedves neje? jó, volna, jó volna. Kedves gyerekei meg nincsenek? Azok, még, azok meg nincsenek, most már is lesznek. Erszem. Nem tudok tanácsot adni, remélem nem baszvárja tőlem. Tehát, uh, ha... Nem, nem, nem, abszolút a hangulatára voltam kíváncsi. A hangulata zseniális volt, de ugye az, az a hangulat, ami... Mi is ezt szoktuk érezni, amikor lemegyünk néhány napra, pont ezt,

Figyelj, hogy lehet az, hang... azért... az embernek rossz hangulat, hogyha elmegy valahova a parkolási gondjával, mire egy nő nem azt mondja, hogy nem érdekli, hanem megoldja helyettem? Aha. Hát e e ezek véletlen dolgok. Teljesen, te nyilván, igaza, van. teljesen igaza van, de az elmúlt időben csak ilyen véletlenekben volt része

az elmúlt Szabadkán. Szabadkán is előtte meg Szlovákiában akkor, voltam akkor, akkor maga egy jó, jó paszba van engem most konkrétan a szabadkai élményei érdekel én ezt értem, de Nagyjából azt kell, hogy mondjam de ugyanarról beszélünk, de Szabadkán vagy Szlovákiában ugyanaz a fiala János volt mint Magyarországon, és Magyarországon ugyanebbvel a kisugárzással hasonló élményeim nem voltak

úgy látszik, hát jön, valami... Jöjjön valami... le maga is szabad kell. De nem, de azt mondom, hogy... Le, én... Lehetne onnan is egy rádióműsort... Le, lehet, lehet, de ebből nem feltétlenül az következik, én örülnék, hogyha az itteni kisugárzás, az itteni emberekből is hasonló dolgokat tudnak kibáltani. Hát tud, de... Tudja, hogy a, ba, a bakács barátja, illetve nem tudom, mennyire igen, barátja Igen, igen, igen, lenni. tudom.

Tudom, tudom, tudom, ez, ezt is, erre is volt szó, csak akkor kivaradt belőle, hogy a hompola kérdezte tőlem, hogy nem -e akarnám-e fölhívni a bakácsot ott, de nem tudtam eldönteni, hogy ez egy jó ötlet lenne, vagy sem, és nem telefonáltam, és azt is mondtam, hogy már nem tudom felidézni, hogy milyen lenne, ha felhívnám, de nagyon jól beszél, ezt a Honpola fölvetette. Szóval annyit még elmondanék, hogy, hogy az, az is vonzott, hogy

tehát az itteni millióból kicsit kiszakadni, az ottaniba meg nem kapcsolódni bele. <gül> Tehát valami légüres valami térben lenni, és. Ez nem biztos, hogy e, sikerülni fog. Különösen a, a hírektől. Szépen, Tehát tud, egyszerű, tudom, hogy, én... hogy ott, ott, is, ott is elég uh, idézőjelben. De akkor vegyél egy, egy tengeralatti e, Meggondolom, meggondolom.

Szóval az, hogy elmegy oda, de ott ne kapcsolódjon be, az nem fog menni. Tehát emiatt nem menjen el innen. Nagyon megnyugtatóan viselkednek, mert benne nagyon jelentős kétségek voltak a tekintetben, hogy meg fognak-e érteni, különös tekintettel arra, hogy ilyen műsorokat az elmúlt időben nem nagyon csináltam.

Igen. Jó napot kívánok, Fiala úr! Jó napot! Ö, azt szeretném, ö, arra szeretném kérni, hogy adja meg a lehetőséget, hogy most ne ehhez a témához, ödlökot szabadkán is jól érezte magát, Igen? én még nem voltam ott, Igen? de a múlt héten én éjszaka hallottam végig a, az egyik beszélgetését, ahol ott egy olyan férfivel beszélt, akinek a vizsgálatai.

Uh, hát eléggé aggályosak és eléggé Igen. trukkol. Na most uh, én életemben először, heten fölött vagyok már, Igen. életemben először uh, mentem saját magam kérésére Igen. egy ilyen uh, székletvizsgálatra, uh -huh. és soha nem hallottam még senkitől, csak a házi orvosnőtől, aki azt mondta, hogy három nappal

amikor eldöntöm, hogy mikor adom le az első mintát, mert három mintát kellett egymás utáni napokon leadni, három napig semmiféle húsfélét ne egyek, mert egészen véletlenül belekerülhet a vizsgálati anyagba egy olyan szemcse, amit a műszer a vérrel

összetéveszthet, benne van a pakliba. Jó, én, én vagyok, hogy ezt ebben az irányba tovább ne folytassunk, én azt gondolom, hogy ez jó. Én csak egyet szeretnék mondani, hogy aki ilyenre megy, ha nem mondták neki... Én ezt értem, de én ezt tartsuk fönn az orvosoknak, jó? Tehát ezen a területen nagyon szigorú vagyok. Is. Itt javasasszonyok és javasbácsik nem fognak érvényesülni.

Amikor én először leszek itt Javas bácsi, tudják, mint ott Komáromban, amikor mondták nekem, hogy viszontlátásra Karcsi bácsi, akkor majd szóljanak.

A fiala beszél, az túlzás, jó, de bocsánat, én, én jó, vagyok. Jó vagyok. Most először telefonálok, Én óta hallgatom őt, és azt szeretném, hogyha jó ötletnek tartja, és szeptemberben visszajön, hogy egyszer a hallgatóit összetoborozza, és egy nagy platon látnánk egymást, hogy beszélgessünk. Ez, ez nem, nem működik. működik? Nem. nem Pedig én szeretnék azokkal beszélgetni, én, én akik azt, csak én, hallják. Én, én ezt értem, de ez nem működik. Ilyen vágyam, nem. nekem is volt sokszor, ez nem működik.

Kaptam egy levelet Dubaiból. Kriszta tudja, hogy ki az illető. André, aki már feleség. Hello, kedves János. Jó reggelt! Haló Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Én ahhoz szeretnék egy-két mondatot mondani, amit maga érzett, hogy felszabadult.

Én ezt akkor éreztem, amikor nyugdíjba vonultam, de nagyon megijedtem tőle, és két évig tartottam, míg elfogadtam, hogy eddig mindig volt dolgom, meg volt körülöttem keret, meg volt kötelesség, meg feladat, meg egyebek

és most eddig mindig másoké voltam és most az enyém vagyok és két évig voltam, amíg ezt valahogy az időmet úgy tudtam osztani hogy akkor most már a saját örömömre és a saját javamra fordítom és nem mindig másokkal törődöm, mert bennem nagyon kevés a spontaneitás és most örömmel látom, hogy egyre több van úgyhogy van még bennem fejlődés helyes, csak tovább így köszi Szívesen.

06148909999 és 0636771161 A legszebb álmaimat valósítottuk meg ma közös itt reggel. Ehhez persze kétségtelen el kellett venni Szabadkára, ehhez kétségtelen túl kellett jutni április 8-án.

Senki nem akar telefonálni? Mert akkor felolvassom. Hello, kedvesi János! Én tovább is nagyon szeretem a műsorod, benne leginkább a gondolataid, amiket mindig, minden körülmények között jól fogalmazol meg. Legalábbis számra mint. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! szia elkezdte olvasni a dubai levelet. E? Folytat, folytatna. Igen, csak most éppen amiatt hagytam valamit, mert ön telefonáltam.

Úgyhogy figyelek, ha önök telefonálnak, a levél megmarad. Önök meg úgyis elmennek ide oda, úgyhogy legyenek előbb önök, aztán pedig jöhet a levél. 0614890999 és 0636771161.

Akkor mégis el, elmondanám, amit vaciráltam egész délelőtt, hogy telefonáljak-e, mert vérek, hogy, hogy elszírtam volna magamat, de talán nem. Hogy most fölfedeztem szombaton a, a tévébe a, a heti, heti tévé című. című igen? Uh, igen. Igen, heti tévé, és tegnap délután uh, testvérem még egy kicsit korábban mentem haza, mint máskor szoktam, ebéd, ebéd után

és bekapcsoltam, és volt egy nagyjaink című műsor ment, és ebben Terézián Stadról volt szó, egy két órás műsor volt, hát, hát elsültem magam ezen a műsoron, és Verdi rekviemé tanította be az ott lévő emberek az önkéberdi dóknak,

43-ba a, a, egy, egy szintén, szintén, ott lév, szintén ott lévő zidóember, és nem volt kotta, és megtanította a, a külön a hölgyekkel, foglalkozott, és, és a, a férfiakkal, és aztán 43 októberében előadták a requiemet, és hát

teljes, ú, úgy volt, hogy, hogy akiket később elvittek a, a helyükbe új embereket tanított be. Szóval nem is akarom tovább mondani, mert nagyon-nagyon nagyon-nagyon megrázó volt, mert ezeket az embereket, akik aztán majdnem mindenki meghalt a mert elvitték őket. És két, két óra múlva meg egy másik műsort láttam. A 5 órától 7 óráig volt

a Fekete Doboz műsora, és ott, ott az egyik az első órában, 1994. márciusában a, a Magyar Rádióból elbocsátottak 30 embert, köztük mester Ákoszt, meg Volgár György, Györgyöt, meg nagyon jó riportereket, és erről volt egy riport, és, és

Hát Mester Ákos a 168 órát, mikor elbocsátották, akkor, akkor nem engedték, még nem volt meg a papírja hogy az elbocsátástól, és szerette volna az, az utolsó 168 órát még megtartani, de nem engedték be a rádióba, és akkor leült a, a léptőházba, és elkezdtem mondani, hogy a

hogy hát, ha mégis leadják. Ezzel óvattal bányunk, mert azon ott voltam, nem arról volt, szó. Igen, tudom meg. én, tartotta a mikrofont, azt láttam, tartotta a mikrofont. Hát ez is nagyon-nagyon szomódi volt. Tényleg, én tartottam a mikrofont. Voltam én mikrofonálvány, legfeljebb jól választottam, hogy kinek voltam a mikrofonálványa.

nulla egy és nulla hét hét figyelek a van mire. Jó, reggert. Jó reggert, Kívánom. A családi legénységben.

Van egy szerető, aki most Argentinában jönnál 89 éves, és ő mesélte, hogy 44-ben ők vitték a Richter Gedeont egy ilyen tolóségben, mert nem tudott járni. Most ez annan jut eszembe, hogy tegnap egy Richter gyógyszergyáros marketinges ilyen nagy kivonuláson vettem részt, ahol sátrakban,

lehetett mindenféle vizsgálatokat végeztetni, és az egyik sátorban egy filmet vetítette Richter Gedeon életéről. És ebben a filmben bemutatták őt a személyét is, és bemutatták az eredményeit, és a kutatásait és a felfedezését. És ebben a személyében megismerhettem valakit, aki, aki mindig, ez volt talán a jellemző, amit mondta is róla, a narrátor, hogy

mindig másképp reagált, mint ahogy ezt elvárta a környezetet. És tulajdonképpen az üzleti sikereinek is egy ilyen ö, összetevője nagyon fontos volt, de nem csak az üzleti sikereinek, hanem az emberi kapcsolatainak. Olyan emberekkel dolgozott együtt, akik ö, ö, úgy mutatkoztak be, saját magukat adva, hogy hát talán nem is lesz sikerük a felvétel során, és a visszerkedelme ezeket pontosan tisztülte és pontosan ezekkel az emberekkel lett sikeres. Na most érdekes módon ennek a filmnek

mert nem csak azért mentem be, hogy megnézem ezt az embert, hanem azért is, hogy hát most hogy fogja ez a film bemutatni a végét? Ugye az én családi legendáriumomban szereplő dolgot is valahol kerestem benne. A filmnek akkor lett vége, amikor 30, 36 vagy 37-ben éppen felpedezett valamint, a kalmafilint vagy az inzulint, vagy valamint. És akkor vége lett. Hát akkor kérdezem az ottaniaktól, hogy hát

Na most mi van ennek, itt, itt van még ennek a filmnek? Hát nem csak részleteket közvetítettük. Na jó, de viszont látták az érzetből, és adtak nekem egy DVD-t, amit hazajöttem, megnéztem, és hát ennek a folytatása is benne volt, és egy nagyon, hogy is mondjam, a filmben arányosan helyet foglaló, de mégis nagy hangsúlyt kapó rész volt ez a vége, ahol bemutatták Richter Gezéont, akit

már 39-40-41-ben már a gyárába se be. És ez úgy kapcsolódik oda, ahhoz, amit eddig mesélt a szabadságról. Itt van még? Persze. Uh, amit a szabadságról mesélt, hogy Ritter Gedeon uh, egy sorompó egyik oldalán áll, és a sorompó másik oldalán állnak a munkásai. Ritter Gedeon az minden reggel ott állt a gyárkapuba, egy órával a kezébe, és mindenki üdvözöl személyesen, hogy jó reggelt kívánok, de aki ott késett,

az még ezt nem tudott bejönni. És ez a Richter Gede, most ott állt abban a gyárkapuban, a sorampók kívülső oldalán, és azt mondja a munkatársainak, hogy, hogy jó munkát kívánok, mert maguknak még szabad dolgozni. Tehát egyfajta olyan. olyan érde, nem érde, egy, olyan, egy olyan pillanata volt ez a szabadság, egyfajta, ugye a munka szeretete, mámiája,

az egész élete és minden, miközben ugye megkapja a menleveleket és ezeket mind figyelmen kívül hagyja, beköltözik, aztán egy védett házba, és a védett házból viszik a Dunaparkra, és ott belelőik a Dunába. De, de ebben, a, ebben a jelenetben, ami akkor ott a szorompontnál van, a szabadság, ez a szó elhangzik,

az, az nagyon sok tekintetben hasonlít egy olyan belső szabadságra is, amit ez az ember végül is saját döntései révén meg tudott őrizni, és nekem ez nagyon, nagyon fontos, és azért szeretem volna ezt elmondani, talán kapcsolódik van hozzáadóban. Teljes mértékben. köszönöm szépen, jól tette. Viszontlátásra!

5 percünk van, 3, 4, 10 ez a kéfeyáncsi, minden, nem is igaz, 4 percünk van. 4 percünk van, 3, 4, 10 ez a kéfeyáncsi, minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János műsora.

0614890999 és 0636771161 Én közben itt a telefonom révén átfutottam, hogy mi minden történt a világban és Magyarországon, és ezek mind behozhatóak volnának ide, de... De... Így aztán marad a 0614890999 és a 0636771161 a 10 óráit terjedő 18 és fél percet önökkel töltöm.

Hogy lesz -e még beszélgetés Önökön múlik, nem rajtam.

Line. Megvan az első info, a magyar érettségről barátságkutatásról szóló szöveget kaptak az érettségizők. A barátság szociológiájáról szóló könyvismertető cikket kaptak a magyarból középszinten érettségizők. Ez alapján kell megoldaniuk tíz feladatot. A két és fél oldalas szöveg a barátságkutatásról többek között a barátság születéséről és fogalmáról szól a könyvismertetőben több szociológiai fogalom is szerepel.

Egy perc múlva lesz 3, ugye 10, 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában.

Kívánok. Lehet egy kicsit politizálni, Jalul. Én voltam az, aki egy ezelőtt telefonáltam, és gratuláltam önnek az április 13-ai délelőtti műsorához, ahol amiben én legalábbis Nagrazí Stiborral. Akkor Igen. a karácsony gergeljel, a 90. polgármester, Doméry okay, szárával, Jilá Juliával okay. Gujázgergejel folytatott Igen. beszélgetést, és ez felidérződött most bennem, és ezzel kapcsolatban.

Az uh, a hogy, hogy azon a héten volt téma a úgynevezett soros ügynökökről készült figyelő lista, amin Csikán Atilai szerepelt. Igen. És uh, Navracsics Tibur azt mondta, hogy az csak egy jó lista lehet, amin Csikán is szerepel. Igen. Emlékszik erre a megjegyzésére? Igen. És ezek után még eszembe jutott az, hogy ő azt mondta ebbe a műsorba, hogy

szeretne ön a jobb és a baloldal között uh, uh, híd lenni. Így fogalmazott Jó, ebben Ez, ez a... már nem metesítés. ebben a formában volt, meg. Uh, ez, ez volt a lényege, lényeg, lényeg, hogy ön magáról ezt mondta, hogy ön, szeretne igen. híd lenni a jobb és baloldal között. Most tulajdonképpen a kérdésem az lenne, hogy továbbra is fenntartja ezt a szándékát? El a is maradj, maradjunk az első telefonjánál. Köszönöm szépen.

Egy perccel mulatt három, ugye, tíz.

Bockó Zsolt nem került elő, meg is nézem, hogy van-e neki e-mail címe.

Kívánok, Éppen most látuk, hogy mi leveleztünk, úgyhogy <gül> tudja, melyik levelét találtam meg? 2014. Má... június 11. Jézus Isten, Beom. mit írtam én akkor? Jó napot kívánok, Bocskó Zsolt vagyok, politikai, műsorában a közelvódban készített interjút a nagy színpad kapcsán Denizsel. Korábban nem hallottam igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. <gül> Látja, mi mindenre képes a múlt? Előhozza, igen.

Uh, én 2000-ben akkor még extrémnek hívták a rádiót, amiben uh, újra meghallottam a Kalipszó uh, után. Az inkább olyan 2005-ben lehetett az extrém, az, az időtől. Akkor volt. bocsánatot kérek, biztos, hogy 2000-ben volt. Akkor, az uh, Budapest uh, volt. Uh, akkor Budapest rádió volt. Akkor Budapest rádió volt, a beégett az agyamba a rádiómnak a kis uh,

kvart kristályos kijelzője, és benne a ákombákumokból okay, extrém felirat, igen. de, de nagyon, nagyon hosszú időt telt el azóta, és amikor hallgatom, néha eszembe jut, hogy, hogy vajon mennyi minden is történt velem, és, és lejátszódott bennem az a folyamat a,

az a kezdeti datom, amikor amíg nem akartam megnősülni, nem akartam felelősséget vállalni, nem akartam gyerekeket, és most feleségem van, és két gyerekem van, és a Szent Imrébe járnak, és nagyon büszke vagyok rájuk. És a feleségemre is nagyon büszke vagyok, és nagyon szeretem őket. És sokszor tűnődöm rajta, hogy, hogy nem sok ember van, aki így az élet

temet végig kísérte, de ő nagy egyik ezek közül. Hát ezt köszönjük meg Istennek, mert ez ugye a vak véletlenen múlik, a szerencsé, meg a jó Istenen, nekem sok közöm nincs hozzá. Én legfelébb kiegészíteni tudom ezt a kört. Igen. igen. De mégis így van. Milyen helyzet a telefonszámmal? A igen. levél tegnap

előtt futott be igen. én is nagyon vártam hogy mi igen. a túró van már mert írtam igen. egy nagyon lelkes levelet a, az Attilának és, és énektanárnak nem írt vissza, igen igen és eltelt két nap és aztán három nap talán harmadnapra sikerült visszaírnia úgyhogy e-mail címem van telefonszám jó, elküldi nekem de, de... persze, jó. nagyon szívesen érdekes

volt, mert uh, félve írtam meg neki azt a levelet uh, azokkal az érzésekkel, amiket belőlem kiváltott a Bobby Megferin koncert, és uh, egészen megdöbbentett, bár uh, beleláttam, tehát utólag azt, a, azt követően, hogy elmondta, hogy ön mit élt át, és mennyire nem érezte uh, azt, amit én. Uh, próbáltam mozdulatokat uh,

meg, meg ott hangulatokat felidézni, meg, meg, meg ahogy ő mozgott ott a színpadon, hogy vajon, vajon miből érezhette azt, hogy, hogy ott egy nagyon elfáradt, nagyon megfáradt embert lehet látni. És...

És nagyon kíváncsian vártam az Attilának a levelét, ami azt is, mert kíváncsi voltam, hogy vajon ő azt, á, azt élte át a színpadon, amit ön, vagy azt élte át a színpadon, amit én a második az sorban. A kevés valószínűsége volt, hogy azt élte volna meg, amit én.

Miért ne? Hát, hát ö, akkor... van annyira, kórusvezetőként lehet annyira kritikus, meg igényes saját magával, meg a, meg a letett munkájával szemben, hogy ha egy kicsit is nem azt érzi, hogy az ott 3%-a. inkább arra hajazott, amit én átéltem. Jó, ha átküldi én... nekem csak az e-mail címet, az perce, nem köszönöm. Persze, persze. Ő mivel perc. foglalkozik? Én? Igen. Én...

Ilyen nagy dög nyomtató fénymásolókat üzemeltetek ilyen méterter-méteres alapterületű, tehát nem ilyen kis asztalit. Jó, azért kérdezem, mert ugye mondtam ilyen... 9 óra 51 perckor, hogy vajon mi van a bockós Zsoltál, és 9 óra 51 perc 10 másodperckor már itt volt. É, igen, mert a mai napon úgy döntöttem, hogy szabadságra megyek, és az a irodavezetőmnek reggel küldtem egy SMS-t, hogy légycíves írják ki Szabira. És mivel fog telni a mai nap?

Uh, hamarosan hazamegyek, elvittem a fiamat uh, a Batyányi térre, mert hogy kirándulni uh -huh. mennek a drágáim és hazamegyek, és uh, hamarosan érkezik hozzánk egy uh, csapat, egy uh, karbantartó csapat, akik uh, medencét fognak nyáriasítani helyes mert, hogy téliesítést követően most nyáriasítás következik. nagyon helyes, hajrá medence, viszont halásra. igen, viszont Ak de akkor halásra. ne el elküldeni nem, nem, nem, még ma elküldöm, hazamegyeket elküldöm köszönöm szépen, köszönöm viszont, szépen. Halásra. viszont halásra.

Nem tudom, milyen lesz a holnapi műsor, mert ugye, ha van egy olyan műsor, mint a mai, hogy akkor az ember elvárhatja azt, hogy a holnapi is ilyen legyen, beleértve, hogy ma nem leszek szabadkán.

Does

Szóval mondom 0614890999 és 0636771161. Ez volt ma a Kejfejancsi 2018. május 7-én hétfőn. Négy és fél perc múlva lesz reggel 10 óra.

www.fialajanos.gmail.com Az elérhetőségem 10 után, de 10 óra előtt egy telefon még belefér.

Kívánok. Hát mindenkinek szabadkát is fia az egész országnak. Hát világszinten nem tudnám ezt kívánhatnám, de nagyon, nagyon, nagyon megragadom is oda, és nagyon, nagyon, nagyon jó volt. Önök. Ugye mennyi minden kell, még szabadkához kell, ugye egészség, kell motiváció

kell egy barátnő, kell némi pénz, majdnem olyan, mint egy ételrecept. Mondhatnám, hogy majdnem olyan, mint egy életrecept, de ebben a formában ilyen nincs. Vég egy kanálnyi szabadkát! És ebből a szempontból milyen kurva jó áthallásos neve vannak a városnak.

A világ legnagyobb mezővárosának. A világ legnagyobb falujának. Óhaj, súhaj, panasz!

nézzék, hogyha nem ez volt az utolsó műsor, mert hát, who knows? Akkor megmarad kísérletének, és holnap ismét találkozunk. Ha az utolsó műsor volt, akkor részemről a megtiszteltetés. kukat gmail.com

Beleértve, hogy a szabad szóhoz hogy lehet azt hozzátenni, hogy kathet, mint egy ilyen kicsinyítő képző.

Szabadke! Szabadka. Nagyon jó. Tengermét tisztel visszatássom.